Buongiorno Buongiorno Good morning Gut morgen Good morning to you Ai <laughs> ai ai ai mirumqesi mirumqesi mishe keni ardhur oh, qe tgjiten ne klubin e mqjesit mish dashur ora es tani 7 <laughs> jeni me blendin me yjerin me aldinin me oltën me imjësi e velorin në club fem në 104 edhe në ekranin club thfasia ku vjen edhe imjësi tjetër miq se sot është e mërkur datën 4 qershor ju ne 20 sa më të bukur dhe të mbarë 4 qershor s'm duket se e njëtë pse apo ja vë një dia po do të zgjasë ajo po çu është ajo po apo sot është e mërkur gjithsesi Gjerë si e? Gjitë ditëm, mirë Mirë? Mirë Si shkon, qa bënë? <laughs> bene që <shi> qërë bene Gjëra, zakonçme, je gati për programitës? Gati, pa tjetër Kemi salaj me fantastike mm -hmm. Nga më të lërmishmet Ka me vrasje, me lindje oh, Me dashërri Me këtë ndrysham Me ke qërtime, me uli avionës Wow, gatë të tëra Studime mm. e gjëra Arë pak drogët Doi interesante. Babai me tha vitamina s vdishin moshën da. Oh no. Oh, 88 no, no. vjeçar. Jo babai, s'është Eisenberg. Është jo Eisenbergu. Jo <laughs> tamam. Por është një kimist i cili e, si thua, ringjalli dhe e nxorri nga arsira mm. për dorimin si medikament të methan vitamina me për uh... për njerëzit që mm. i duhet. Duan të eksplorojnë trurin e vet. Ai thoshte që të gjithë duhet të kenë të drejtën që të eksplorojnë trurin, shpirtin e tyre. Të pa dhe me mirë ka pasur. Nice. Uh, po, kemi shumë i shua Shumë i shua Gjistë e si uh, Miqtashur Do të njësim zyrtari shklubin e mqesit E da për ditë nësot me jenë me, me blendin, me jirin Me mqes, hello mqesit Kemi tre orë Pro të margëtim në vazhdim Ora, shtatë e dy minuta uh, Let me see you move See you. More. është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Femrë, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazhet dërguese i parë fitonë me durat. Kënga e ditës. Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në një shimt pikatë. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 789, para e rëson, vërrejet për her të pare e klipsi djelit në kin. Në vitin 1784, Meri Thibollu bogrua ja e pare cila fluturoi me balon me në gjehtësi, Fluturimi zjatë i 25 minuta në një lartësi për i 8500 metrash. Në vitin 1812, teritori Luizianës ju ndryshua emri dhe ju vëu Misuri. Në vitin 1896, Henry Ford bërë një test të sukceshëm me makinën e titër re në Detroit në Michigan, a i e quajti automjetin Quadricycle. Në vitin 1912, Massachusetts bëhet shteti i pari shtetëve të bashkuara që vendosë pagën minimale për puntorët.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 Në vitin 1970 Tonga fiton pavarësinë nga Britania e Madhe. Në vitin 1974 Sally Murphy u bë gruaja e parë e cila u kualifikua si një aviatore me ushtrin amerikane. Në vitin 1984 Bruce Springsteen realizoi albumin me titull Born in the USA. Në vitin 1996 grupi Metallica nxorën në treg albumin me titull Load.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 Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve, viktima të pafajshëm të dhunës. Qëllimi i kësaj dite është të pranojmë dhimbjen dhe vuajtjen e fëmijëve në gjithë botën, të cilët janë viktima të abuzimit fizik, mendor dhe emocional. Kjo ditë afirmon angazhimin e OKB-s për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve. This is Club FM 100.4. Pute mi, me notë gjithë, mirë se keni ardhën, klubin e mëgjesit, mishtashirë, përshëndesim që të gjithë, unë jam rrëndi me jenë, artini në olë të ne dhe lori, nësot në mëgjes këtu, 7.11 në këto momente, mirë se keni ardhën program, klubin e mëgjesit, um, shumë muzik të mirë, gjatë gjithë kosë, por sot doja e që të, para se shkonin të të tjera, të lezoja disa nga këto, që do t'jenë, Lajme dhe ku dinu se që fara Histori që do të regojmë sot Edhe ti nga tua ndoshta mm -hmm. Nëse do të veqqosh në njërën Por kam për shumbull Ka, ka dy type Njërësësh Dialoshësh Ose t'jemsh e, Me cilët mund dalësh Në një Po them takim dashurje e jeli Tamë Ata është që do të qojnë tek mjekun që ose ke nevojë, ose është ata është që do të varrosin? Qëfarë? Ata është që do të qojnë tek mjekun nëse ke nevojë, ose ata është që të varrosin? Wow Qështë që uh, do të shikur që se cilin, cilin nga dy tipat do të takojmë ka. sot në klubin e mqesit Dekarë uh, Janë gjithër pantalonat më të vjetra në bot, rrët 3300 djeqare oh. Wow E, e bukur është që janë moderne Janë si tipi uh, atyri që veshtë uh, Justin Bieber Po, ja unë, për po Gjasim Biber, po themë. Ja e dhe janë në shikëshu, e do më do nga. E dhe janë me bel poshtë. Modernë me bel poshtë. E pasër e veshë dhe rëti, njo. Qërvaren, mm -hmm. po, kemi uh, një shefë policie, i cili ka bërë mëtë miren që mundër, në dim të një qytetare je uh, të droguar, mm -hmm. e ka bërë të dashurën e ti. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, të librave erotik. Edhe u zhbësh një sondaz mbi jetën e tyre erotika. Erotike. Edhe okay. delse në fakt ato pritë kundërta? Jo, kundërsi. Ato praktikojn atë që predikojnë. Shkruaj. Oh, po, shkruaj. Po, po, po, po. Tak, skuqalesa. Shfaqen edhe praktik bash. Absolutisht, janë janë të dyja shumë të shumë të përshtatshme. Sepse edhe kjo pezitje e drejtë, kjo është humtaria. Po. Është njëra prej tyre. Po thonë që nuk ka të që s'ka tëksperiencë të që kishte që Anastasia. Po. E kuptoj. Nuk e di se kam lexuar, por në sasinë mbaj mend. A mm. është na sasia apo është personazhi kryesor? Isha Grey, eksperjencën më të madhe, kështu që. Mi, po përvoja më përfitoj dhe ajo. A, a mi... filloi të mësoj gjatë gregë rrugës. <laughs> grey, mi atrego. Vetë ai ishte kësaj shëndar. A ia dha ajo? Patjetër, shqip. Filloi ti zbulojave çash çash gjatë rrugës. Ti ti e ke pëlqyer librin? Pam. Jamë shój. E lexoj të tre apo vetëm njërin? Jo, të treja s'i kam lexuar. Jo, të treja jo. jo, pra njërin po. vetëm njërin. Okej. Okay. Ë, uh, oke, okay, pastaj uh, dy djem, shumë interesante. Vin uh, keni përsërysur makinën e Google-it? Po. Imagjinaj kuko, ajo vjen vërtetall, ash ashi makina e vogra. Ajo vogra, që mm. vërdal, ësht, ësht një cila fotografon gjat gjithë kohës dhe fotografon në mënyrë që të krijojë atë atë imazhin 360 që quhet Street View, mm. ku ti mund ta rrezosh atë njeriu nëpërmes po në hartën e Romës dhe pastaj shikon Romën sigurie, sigurie oh, me këmbën tokë. Kë parasysh, por pa. po këndon me një makinë që vjen vërtetall dhe fotografon pa, pa, vazhdimisht, pa, vazhdimisht vazhdimisht dhe në këtë mënyrë krijojnë gjithë imazhet. Dy djem e shikojnë makinën që po vjen. Më thon po sikur Të kriojm një sken Se e kërë përsy që pasaj njërëzit pa. të shikojn një skenat dhe i gjenë për shumë mund që Uh, pas ka parkuar një makinë huaj të kë dera ime, kush është kyu Ne gruan time, e kërë përsy që i kam parë në Google View, a kutin nëse qfar mm -hmm. Kërë që këta, këta kriojn një sken Dhe një fit më vonë, policia vjenë Oh, po, një fit më parë më rrëpë se qfar ka ndodhë Jo, ata e kriojn po të shpoj për këtë hellore për policin. Por funksionoi. U desh një vit që dikush ta shikonte. I njofton në policinë ë dhe, dhe, policin, dhe pastaj u mor vesh siç ka ndodhur. Nice. Ë këto më shumë të tjera. Në klubin e mëngjesit sot jemi ka disa. Ëh. Ka më edhe frymzimin për ditën mesafaqe. Po frymzimin fillimier. Që un dua ta nis me frymzim, sepse është një ditë e veçantë. Është dita për të guxuar. Nëse deri tani nuk keni pasur guximin e dur për të bërë diçka çoftë kjo një hobi, një zloj sporti pak ekstrem apo për të shprehur ndjenjën e dikujt. Çfarë do llojë që, që deri tani nuk keni pasur guximin për ta bërë është dita sot pikërisht për të marr guximin dhe për të bërë gjërat që duhet i bënin. Si është ajo paragliding? Është ajo kemi pasur Julin këtu. Mm. Julin merr në paragliding apo jo? Ja? Ajo është. Julian Beiko, mm -hmm. flas uh, pedagogu. Bro, pedagogu çëh fruturon. Çi <laughs> frutojmë me ata? Delaplan, çfarë qoftë, delaplan. Delaplan. Wow. Dy për dym, sot. Para gliding, delta plan, asnjëse nga trova. Ehm, um, ajo disenjë e jë person. Do ishte fantastika. Na këto gjëra të shumtë. Po them ose ose ata që e bëjnë, e bëjnë edhe e bën edhe i mark të punën kam bërë. Vija, joni mar po ti jo e thosh sallogara. Kur nuk nuk e shohën qëndi? Dërmi. Ëh. Në dhomë. Në ëg të vendit. Po janë eksperjenca <laughs> shumë e bukur vërtet. Në vërtet. Do ta kemi një autore sot, më falni, autore. Po autore në një farë mënyrë se përkthyesi është autor. Ja sa vebër që vjenë në Shqipë Të një vibri 3 që sa bëgatallë Për pak më borë Oke, okay, këtë jemi në basfan, klubin e mqesit Mi qda shu i përshëndesim që të zidhe Të jetë një mqesim barë për gjithju 4 që shorë Mi që të e lë dë Donë më <mu> në që të rritë <portraits> që nënë vë Le château Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une Limousine. J'en ferai quoi Pa pa la pa pa pa la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Ma noix ne s'appelle, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel. J'en ferai quoi Pa pa la pa pa pa la. Je la ba ba ba ba ba, dire la papa. Je veux d'amour, la joie. La bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et j'suis comme ça J'parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi J'me casse de là J'en ai marre des lampes de bois Regardez-moi d'où t' manier J'vous s'en veux pas Et j'suis comme ça J'suis comme ça Ta ah, ta ah, ta ah, ta ah, ta ah, ta ah. ta ta de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur ah, ah, ah, ah, ah, ah. Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité va mon garçon qui va mon bonheur moi je veux crever la main sur le cœur allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tout repiché bienvenue dans ma Bjenvenu dhe ma realitet Sot është dita për të gutzoar në klubin e mqecis Si pas që frëmësimit i erit Këshu që edhe në tevën e ditës Neve do të gutzojmë Që të shprejemi lirë shumë Lidhje me 3 të shira 3 të shira i erit është famshmja yeah, legjend yeah. që i ka të nduar njerëzit gjithmonë e ke parasysh edhe në po themi tani gojdhënat e mëdha të të gjithë popujve ka një version të llambës aladinit apo të një zane që vjen e diçka tjetër dhe gjithmonë përsëritet edhe kjo tema e tre dëshirave vetë të bën mirë madje anka kam shqipin sepse po kështu që nëse do t'ju pyesim sot në klubin e mëqyesit cilat tre dëshira do të kishit ju më i dashur do të ishit po themi hipotetikisht përballë xhindit të llampës. Tre dëshira, mendoheni. Mendoheni, nuk po ju them tani që më thoni më njëherë cira uaja, se cilat do jenë tre dëshirat tuaja, por mendoheni se cilat mund të ishin tre dëshirat që ju do të shprehnit xhindit të llampës. Po e bukura do të ishte sikur tre dëshirat të ngushtoheshin me njëra tjetrën, mm -hmm. që me tre dëshira ta mbyllje. Unë do mundojsh atë të isha njëri praktik për shkakun, që me këto të treta ta mbyllje. E kupton ta kompletoja dëshirave. Po, ta kompletoja. Këto tishin dëshira, siç quhet sot në gjuhën vetë uh, të qëndrushme apo jo? Të qëndrushmet. Mm -hmm. Zhvillimin mm -hmm. e qëndrueshëm flasim, po këto dëshira qëndrueshme. Nuk do kërkojë mall po një herë. <laughs> Kopës me mall. A ku do të nesër çfarë? Mish kanë ti. Kështu që mendoni pak edhe më thoni cilat do ishin tre dëshirat tuaja nëse do të ishit një ditë apo një mbrëmje përball Xhindit, po themi let ishte një mëngjes për shkakun që jemi në Më e më një ditë mbarëpas. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Atëherë. Shumë gërata sot. Jam duke u marr me një këngë që është shumë interesante, por pak e gjatë. Megjithatë, për tekst, për tekst këngë do kemi një për orën e parë të transmetimit. Megjithatë, do të shikojë këtë historinë e Mina El Houari. E di kush e ke? Mina El Houari është franceze, franceze me origjin marokane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 takohet me zot rushin edhe ja kanë mirë gojza sakrificës po saka bër vajza po po po çfarë ndodhësh që Mina Pasqër ka një problem me shëndetin oh. kanë përshtypën unë një tip diabeti apo diçka të tillë mm -hmm. nuk është shumë me qartë në raportet por çfarë ka ndodhur është që gjatë mbrëmjes që ata po kalojnë bashkë mm -hmm. ku gjithas kanë dukur mirë e bukur dhe ja ku janë një çift i riz zog që unjon internet dhe po e po shinojnë sheqerin një e njëri tjetrit Minas, çfarë ndos? Si bie tifos? Oh my god. Oh, so për Shkon pandjenjë. Sepse, Vrape. si thash, kishte një problem një problem me fundos. Ja nuk ishte e di se çfarë shkaktonte këtë, nuk kishte hera e parë. Mm. Tani këtu trembet. Nuk e kemi emrin e këtij. Mos më thuaj se ja fut vrapin. Jo, këtu nuk e fut vrapin, s'ishte në shpinën e këtij. Oh, okay. Ëm, um, por sa bën është që merr lopatën, hap një grop mbrapa në shpinën, po po. Sepse tha, sepse tha Mendoj se kjo kishte vdekur. Se mua do mngelin dor kjo? Wow. Seriozisht. Po. Wow. Edhe në psikopatinë, nuk e di, nuk di ta shpjegoj tani këtë, sepse ai nuk shkoi që kërkonte ndihmë të kërkon dhe një mirë, apo i bindur që ky, kjo... që kjo ishte vdekja e saj. Që kjo ka vdekur aty, mm. edhe i bindur që njeriu po pohta. Do imagjin të vdekur në shtëpi e Hangraun. Burg do <laughs> ka. Kështu që ti jejmë një zgjidhje e kësaj. Ka një grop. Edhe e gropos. Gotson, po. E, që ishte gjau. Në konë Pa kohen, si shu, nuk është më Pa të kësisht historia ka pas fundin e oh, E kish wow, Sepse super. vetëm kur disa dit më vonë Për indrit dhe të afrmi të Minës fillojnë shqetsojnë të nhejnë Një sekundë se Ako këmë kuërë që a bëhet Gjera dyeshin se kjo nuk i kishtë bërë A i sekret, kjo nuk i kishtë në një që për, për të Policia shkon dhe ky Shkon dhe ky, e kërkojnë, e gjen uh, Dhe, dhe si pas Miku di Gjor që e ka kontroluar Ka shenë E gjallë Po, në e në gjitha përshkakt panikut të këti Në në kju në panik Mendoj që zgjidja vetë me ishte që ta, ta shikht të trupin E të mështë Dhe të mos kërkon dhe në ti mjekësore Duket që paska dashu shumë Për dhe më dhemë, kur dhejlë me dikë Në një takim romantikë, dy type janë Ose njëli që do të rrasi mjekun Ose njëli që do të vahrosi Përsi gjallë Përsi gjallë Ju me, e kuptes. Ha vjenik të bisedë. Ndoshta në rast, kjo është e kuptueshme. Një rast hipotetik. E zënë, e kupton. Si që jam këtu. Ja, ka një problem. Në momentin që trajtohet si tem, nuk është se të, të miri, no? gjithë bëjnë atë të mirin, ëh. Gjithmonë jo do të shë të spital do të jam. Nëse stacionet spital kësi ka bërë asgjë asaj. Domethënë, nuk i ka nuk i ka bërë asgjë. Si kam ndora spucin në faktin. Nuk ka, nuk ka ndonjë impresion komplet. Pa shironë ikë mi para në çdo dorë ose këtu ose këtu. Të dorë. Kriç Gomari domethë. Ky pasnaçi qen komplet uas sa keq. Let'kalbe të mburg. Si vdes ti atë? Un për mirin e mundova të thoshja ai, po. Për mirë për, për veten domethën po që normalisht, okay, duhet ditë që 20 20 savjeç burr duhet të Shumë keq, shumë keq. Shumë gjë na për vajzën. Okej. Nëse, a, qësujë prandajthem hapeni këtë bisedë. Thejem baspan klubin e mqesit, miqtashur është oran dhe një 7 e 28 minuta. Ne jemi këtu që do ditë me ju nga ora 7 dhe në orën djetë në valet e kreap e fem në 104 edhe në ekran e kreap të vës. Baspan këtë kemi teksi në një kongë e gjithashtu edhe anagramën e ditë sotme. 'Cause you know why you got to stand up you got to stand up you got to stand up në shtatë 31 minuta jemi me klubin e Mëxhesit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV sot është mërkur data 4 qershori yu rrem një ditë sa më të bukur edhe të mbar dhe kemi lajme të Këshia bëhet fjal për, po po për një Akoma me lajme të Këshia pra me ndyra ç'ndodhin Çifti i Marok Ministri i vendit gjermanisë po bëhet fjal për një Turk, 28 Rezë 20-ave, më falj Që fremë ndodhër është këjë kështë disa vitej që uh, bashketonte me një vajzë mm -hmm. Në Gjermani Dhe n vajza Në Dusselburg Në Dusseldorf Dusseldorf do t'ishtë <gjë> elgin <gjë> Hamburg, Dusseldorf Oke <gjë> <gjë> Ose Si më do themi? Hamdorf, Dusselburg <gjë> <gjë> <gjë> <gjë> Ne isa Oke okay. Por çfarë ndodhur është e dashura e këtij djaloshit 40 vjeçar ka kontaktuar me një fallxore. Djaloshi ishte... 40 vjeçar, a vasti? S'mua thonë vetë djaloshi, jemi 30 vjeçar. Mirë, djaloshi 40 vjeçar. Po s'e di as emrin se si e ka. Po ç'i si ka këtij burrit tuaj 40 vjeç? Etametil kolkilic. Me Metil kolkilic, ai investon për vjetorin e argjend. Të... <laughs> jo, e rëndësishme është e dashura e këtij ka kontaktuar një fallxore që ishte shumë e famshme në qytetin ku ata jetonin dhe ka shkuar për të parë letra dhe për të parë fatin e E mi disë të gjitha gjurave që ajo Falzoria i ka thënë E ka imrën si, si, Esmeralda Falzoria ja? I ka thënë që uh, aktualisht i ke shumë kohë që po jeton dhe bashkëton Me metilin Me një burë por nuk duhet ta bësh më sepse ai nuk është i përshtatshëm për ty. Gjëja më e mirë që duhet të bësh, i ka thënë Fallxhorja, është që ti duhet të ndahesh nga ai. Tani e pyeti derisa po tani un kam kaq shikon e dashurohem. <laughs> Je sigurisht që po më thua këto fjalë kaq të rënda? <laughs> dhe ajo po, i ka thënë, nëse tërë. ti do që ti jesh e lumtur, atëherë duhet që të ndahesh nga ky person. U hipnotizua në një performancë. Goja. Po. Dhe kaq ka mjaftuar dhe pasi është larguar nga Fallxhorja, ka shkuar në shtëpi, ka bërë placë katëngati i dërgoi një letër ku po ndahej, ndërkohë uh, Metili ka kërkuar mëte i sjarime për ndarjen që kjo i ka bërë dhe ka zbuluar që në të vërtet kur kjo ka shkuar të kë falxore, fjallë që falxore e ka thonë. Dhe kash kam jeftuar ku Metili ka dalë si i marë nga apartamenti kujetonit me një cipë në darë. Në kemi adhe hulku në madhërishëm? Okay. Oh, me kemi. Po, Metili, pëse, është <laughs> dërturim <laughs> e të shulku dhe sultanin, me po. Metili, Ku i madhërisu. De... Ka gjetur shtpin e Fallzorës. <laughs> ja ka gjetur shtpin. E ka gjetur shtpin. Ka shkoni një fallzorë tjetër dhe, ka jaj, ka dhe, kjo, dhe, kjo, dhe... <laughs> i falgjore, të të dhe ka gjetur shtpin bashkë me. Kjo është Emeralda. S'u deshën një ja, fallzorë që De... i tregonte ku ka shtpin ajo fallzorja. Jo se jo si pa fatin, thjesht i tha, p e njefti këtë fallzorën, pa pa njëherë, ai gabën e lërën. E ka plegosur atë me sik, por për fat të mirë të Fallzorës. So ka ardhur ndima e shpejt, u shtruan në spital sh sh dhe është jashtë. Shëndet Lori, jale vërtet. Faleminderit. Ju sjoj kujdes ku shkoni tek fallxërorët. Kujdese, fallxërorët fal më thashur se m vjen mentili pas akteve. Okej, okay, uh, kemi tani edhe tekstin e Kongos për ditën uh, e sotmë. Disa vjet më parë. Po. Jo shumë kohë më parë. Po themi në vitet kur ne kemi qenë duke bërë programin këtu në klubin e mëqesit. Mhm. Kjo këngë është një hit. Dakor. Ngoxha hit është një duet, po ju ndimoj, është një duet. E kam pak të gjatë këtu. Ëm, um, kështu që kam kam një pjesë nga fillimi. Kjo fillon me refrenin, kështu që unë e kam hequr refrenin dhe e kam e kam nxjerr në, në fund, mm. po kur përsëritet për, për herë të dytë refreni, atëherë e dëgjojmë ne për herë të parë që të mos ajapim. Kështu që unë nis në strofën e parë. Kushe qeni pari do të atërgoj me një herë 069-2017-22-06-19-2017-22-20 Në që 069 në kam përkturë shpetë e shpetë këtë këngë Kushe kuides në nuansat Nëse geni që në vëmën shëmë daj tekstit është një duet Sa them do të se që është të mam Mundem vetëm të tregoj në djesin që ka Ndë tani indjej Një kam që e liku Në skrëfyll S'mar do të frim Por frap luftoj. Aş kosa të keqën për të mirë kaloj. Ngjan sikur fluturoj i dehur në një dashuri i pir me urrejtje. Urrejtje. Helmoën vet dhe e shijoj më shumë se sa e vuaj. Mbytem dhe para se të marr frym, para se të marr fund, ajo më jep frym. Ajo më urrën. Dhe unë dua këtë gjë. Prit ku shkon? Po të lë, jo, s'më lë, këthehu, po vrapojmë sërish, ja të kje, mi që menduri, se kur gjerat janë mirë, janë shumë mirë, jam supermenë, era frynë, në shpinë, dhe refreni shkonë, do qëndrosh aty, të më shohër si digjem, s'ka problem, më pëlqen kjo dhimbje, do qëndrosh aty, tek qaj më gjenë, s'ka problem, më pëlqen se si gënjenë. Për cilën këng bëhet fjallë, dërgoni mesajgjët në 069-27-1222 Paharuar dhe emrin tuaj për cëm fituris Atëhere, para të se të shkojmë tek muzika, duham uh, të juthemi një qka mm -hmm. Që O, jësë, më punon në mouse-it ashe Në fakt, këlajmi është i freskët Luana Lel. është arratisur në Barcelon <laughs> oh. Qa në shkema dhe Qa për thua, se së mora vësh Ja, më talizu e olëta Hamojalda nga revista Anabel. Ohoho. Oh. A janë ratisor siguro sigur sigurimin komunizëm. Sigur e kanë zhbyrat. Po, siguri ku kshu nga Saranda, nga Malet. Juliana. A po ka <të> i bën pushim po bën. Po vetë ka bërë një diskotë zonën malëzin e kam përqendrimit në Jugosllavica ko, pastaj përfundoi në Barcelona. U ratis. Nissan. <të> Besa dit pushimi thot Altin. Ah. Çto që, pushim do vi prap. E. Lajmi A kështë thonë arratisje? Kokaj Lajmë Kokaj Lajmë <tëllion> <tëllion> <tëllion> Kështë përë Nëse të përgjën të është sigur Në njëse Oke, okay, mirë uh, Falimin diri të altin Nuk e di si obim për motin Po gjithës e si uh, Mishdashur Tani jemi për të gjuar nga Miss Mister Kjo qëhet Fantastic Tani Grup Po uh, themirin le të bishtiri Nga New York City, New York um, Kjo është njëra nga këngët të tyre më të njëra Ne luem Kjo është njëra nga Hjërës për në klubë në më djësët, bër në për uh, në për ciengë, shu iš e dojë luëm uh, të amë shpeshe, këho bërën, kjo është fantasy. in another dimension on the side of my cell now I'm cracking forth my heart my ears my mind and i see you getting light maybe i find something real not a fantasy so divine the mass of tarnished time the mass of tarnished time Hello, mirë se vini. Hardu në klubin e mëngjesit 7:41 minuta në këto, mendim të dashur. Ju përshëndesim nga vallet e radios Club e Fem në 100.4 edhe nga ekrani Club Televizori. Qepasur mjaftueshëm komportuar tani më thuaj, cilat do të ishin tre dëshira të tua nëse do ishe përballë me xhindin e llampës. Mishdashu, kjo vlen edhe për ju. Nëse e gjeni vetën papritmas në një plazh, papritmas pa në plazh, më keni dalë në plazh juve, nuk jeni papritmas aty, u po bënin xiron e mëngjesit pa Lampë pa mm -hmm. e papritmas gjeni llampën, llamba është papritmas. Ëme llampën normal Edhe do të shkundesh atë rërën e lagur të bregut që është shumë edhe puf xhindi siç e kemi parë në filma Disney. Ëm um, dhe thotë. Tredëshira son ju jeri. <laughs> Un po nis thjesht. Dëshira im e parë është që të kem shëndet unë dhe të gjithë njerëzit e tjerë që unë i dua dhe i kam shumë xhan. Dëshira e parë, lich... jashtë, uh, jashtë po themi batanie e dashurisë ndër dengjujve sa. Po zare. mirë, po po i përfshi të gjithë. Të gjithat ata që i njoh. Ata përse kap. Okej, në rregull. Prandaj thash po nis thjesht. Okej. Dëshira ime e okay. uh, dytë do ishte që të vazhdoja punën që unë dashuroj, me të ardhurat të mjaftueshme që unë të shijoja pjesën tjetër të jetës. <laughs> dhe dëshira ime e tretë do të tret, ishte që të gjejë njëri të ishte i mirë që të krijojë një familje të vyer dot plakisha me to deri në fund jetës time. Kaq. E dëgjova ju, po, mazajë hiçti. E vëkë do të ishte e parë ai. Domethënë njëri donte, shëndet, parë dhe një burrë i mirë. Shkurt saktë pa gabim. Jo, në rregull e keni, në rregull, okay, nuk e ndron domethënë kështu. Jo, nuk e ndrai. Jo, okay. Mirë. Ju e dëgjova të dashur. Të dashur miq se çfarë do. Ehm, yeri, kolegë, ndjeni llampën ju lutem. Po me llampën të thjeshtë. E ta harrojnë. Llampën gjithë. Kujtës është, e ke ravën të ti Un, Tre të shira, po kujtës, bëj që të vlejnë altin, bëj të që ndrueshme Ti gjo vlejnë tonë, kërkojnë një lopë, mos kërkojnë një konsumërës I kërkojnë me njëherë që të zhdukem Edhe të shkjënë një tonë Osu e di, o në regio, do ti që, të të, të të, të në imar në to Ti dojnë që rrgjën, përse ma kashkej që ti, që do të zhdukesh? pik ja, nga te Peruria <laughs> ja, ja, do të zhduket dhe pa. Pa mire, të shfaqet diku tjetër. Ju më ai do të zhdukem nga Shqipëria, se dëshojmë. Po mirë, sepse është bukur Shqipëria për dëgjuesi sot në mëngjes. Ato që kanë. Do të zhdukem nga Shqipëria. Mirë, dakord, është e vërtetë, unë nuk. Unë nuk bëj censurë, unë thjesht po e them. Unë sendenova, ti thash mos e thuaj, thuaj edhe. Do të zhdukem nga Shqipëria. Okej, në rregull. Aha, e dyta, mbasi e zhdukur nga Shqipëria dhe në Suedi ose Norvegji, po themi. Po. Okej, po e quajmë Suedi. Mirë. Çi të kesh a, një mundësi <tom> për të takuar abata, ku do të të çvardon vazhdim? Ose Lordi. Ehm, um, je pak tash? E dyta? E dyta është pastaj kuptohet një kështu tip kështjellë e vogël, diku <gžen> diku në Suedi? Diku në Suedi. Suedi, bien. Aha. Edhe një llogari një llogari bankare. 2 milion Që më së këtë fundë <laughs> 2 milion të farë 2 milion dolara euro 2 milion dolara euro Me ndekë në suadezëm Po e lëksho 2 milion korona mund e, më së bishë shumë Jam shumë pak e të të të dhe okay, këtë Sime pension të vokë Më së aqënë Altyni përfondon viking Do më thëmë në historin tonë Në një kështjellë në suadit Në pa Së këshu i bje Po edhe një kapele me brirë Qëta këshu Në regu mjekërën e Po, lek nga laktë parë, se si gjitho kush Po ti pëse së kërkoven një Më të shishit dhe bëj e Shqipëriti suaj dhia, më falj Pëse se bërek du shum, shum, a, a, jet, duvar, kjubën, pëse të duhet i për gjithë Letëmene të jetë A letëmene të jetë Një ka qitë duhet, shdukem nga kuj vënd Pëse së të shri mund Sot është ditë a për gudzim, të gjithë për, dhe po gudzojmë sot Për gudzim mund ishte që me, me të parën t'in pinde kuj për shumë Puff, Shqipëria bët Gana po themi e zbatimit të ligjit edhe rregullave këtu bëhet siç duhet. Unë nuk thash, unë nuk thashë që ne po themi tashi të bëhet si. Gana, unë nuk thashë se do zgudem fare fare. Pushimet dhe... do vit e kaloj këtu. Po se për të dituar do të. Po rahat me pushime. Po inshallah do del në një ambient nga ktheza Kamzës. Në Kavaj. Ti dash ikosh. Po mira të marr ato lekët e dhënë. Po pse nga Zvimë pasaltë. Që ajo të cilra e bardh të ngjelet peng gjithmonë më shumë. Zvimë më po normalisht. Pa po, u, dëshira tjetër. E zhdukesh të po, po, po. nga kështjella e thënë, dëshirat e altin i donë të përfitonin edhe nga dhe ju të tjerë atë. Po sigurisht, i duan përkënd. Unë doja që të përfitoj atë edhe mbi të gjitha, jo. po ti. Dani tani dhe ju po, Pune... të tjerë edhe kështu. Ke ka ndarë shqiptarin gjithtokë, secili shikon kështu, hiqja lopën aty, hiqja lopën aty, çu të ket ai. Po, lektat i. Do të ketë regjimin e llambonim i vetëm e llambon, kështu. Unë sa kam bëjan, funfare. Fajë do donit përfitoni juve nga nga dëshirat e mi. Përfitoi vendit, përfitoi atdheut, përfitoi fëmijët e ardhmja, nesër mia. Unë nuk i shpresoj dëshirat e mia. Jan shumë më këtu si jam me llambën ti më do ta fthy. Do ta hedhish. Llama nuk fthyet, më shërifeles është llamb tundhi. Nuk është pac. Do ta hedh, do ta vum, do ta gropos. E kem me këtu ti sigur. Do ta gropos, mos të dalim më këtu aty. Ok, do ta gropohesh so, në ror. Nuk e dua faja. Faja treguar ku i ke. Skam as një dëshirë do t'i them. Ok, në rregull, ti bra, s'ka asnjë dëshirë. Farë, i kam gjitha vaj. Ok. Ok, le ka, <laughs> oh, të karrim te llo. Vjen, rendi. Volta. Kemi më pas pa klubin, më jecesim miqdash ror ndaj ka të thonë dai. Në kripin e mqesit miqtashur përshëndesim që të qitë dhe ju remi dit të, të mreku luheshme Në orën të, sot, të të të mëdjet sot të kë World Academy of Tirana Mësue se dhe stafatit do t'japin gjak në atë që është një dit dhurimi Se që ndohëm dhe në pasera Am. Por World Academy of Tirana është shkolla IB Që ndodhet të, të, të këmune Parisit në orën të të të mëdjet Dhe të gjitha ta njëres që janë t'interesuar për të dhënë gjak në një ambient të sigurt flasim nga ana higjienike, mm. mjekësore, ku gjithë kushtet janë atje ku një staf profesional mund kujdeset për ju, por kur e keni ato dëshirën për dënë gjak, mund të dhënë gjak, me dashur, atë mund ta bëni sot. Kjo do të shkojë, do të shkojë për departamentin e pediatrisë, domethënë në spitalin shtetror, mm -hmm. qendrën universitare Non Teresa. Dhe tek që është edhe ajo seksioni i fëmijëve që kanë çrregullime të gjakut. Ë, kështu që për fëmijët është. Bravo. Ok, është gjakë për fëmijët World do këjani meftirana në orën 18 sot Tek komune e Parisit Qo se keni dëshirë Dhe vullnet për dëmë gjakë Mund të abëni Aterë um, Na e kanë gjetur Apo s'na e kanë gjetur Tekstin e kongës Se cili është teksti kongës ton E ka gjetur altini i pari Cili atin, altini, un. altini i unë Altini i unë Po sikurisht Love the way you lie Eminem Love the way you lie Bravo. A keni pjesën e dytë të kësaj kongës Se kemi pjesën dy e dytë kësaj këngës? Jo, ja, po. Ne luajmë gjithmonë kja... pjesën po e parë, por pjesa e dytë është edhe më e bukur. E ka gjetur Aurela e para fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Aurela, okay, shumë parën, e mirë. Ne luajmë parën, pastaj luajmë edhe dytën, pothonin. Dytën pastaj më pas. Gjithsesi, mirë, duam që të bëjmë po, anagramin, më uh, duhet një copë letër. Nuk kemi një letër të bardhë. Letër të bardhë. Një letër të bardhë. Kemë. Forkojë një llampë. Forkojë një llampë në oltë. Ja, skuqojë vështirë. Ta që do këshim pasur letër të bardhë Si që kam kërkuar një që të kemë këtu në mëgjes Se të tyra jote është Osë më shiko ashtu A, Ja, e sotë i letërën Në asin televizion në më bërë radio nuk ndodhë kjo Që të pritet letra, oh. letra e bardhë Falem derit shumë Rrafsh është një onje ka emrinë Toma Tanë Da një kemi hyrë në zonë në anagramës Dëshira ima është të i qafë e blendi salaj Dëshira ima është Dhe vetëm po nuk më ra në dorë ajo lampën. Vetëm po nuk më ra në dorë. Ti vetëm sa përën si e ligë. Se këshu je vetëm e keqe. <laughs> poflet, Toma. Po fletë ka t'ili. Toma. Toma. Miçdanshur. Toma është diku që t'i zhjitë gjitë problemet. T'i zhjitë gjitë problemet me mënyrën e vetë. Mhm. Mm në tonë një me me të shrarë. Me korupcion, me rrështë vetë, këtë unë një nga këto mënyrët. Me dredira. Toma, mm -hmm. O me zarf. O me zarf. O me zarf. Anagrama në klubin e miqesit. Toma, o me zarf në dorë, sepse kshu i ziet si problemin, bra. Tak mm. kalo zarfi dhe tak i gjën un problemi. Toma, o me zarf. Është i paisur. E ka mjetin, e ka mënyrën Toma, e di se si. Toma, o me zarf. 069 20 72 22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çm fituesi Gregor Zamza kishte Gregor Zamza kishte Po, ta Bismilet thosht ai si thoshte ai Mos i prish letrat e bardha, shikoj mos i prish letrat e bardha Do ti do ti zgros më vonë do ti zgaravis do ti hekuros do ti hekuros më vonë do zgaravis post zgaravin Mir kthehemi pas pan klubin e mëngjesit mish tashu kjo ishte teksti i kongs për solten Rihanna Love the way you like I can't tell you what it really is I can only tell you what it feels like and right now it's a still night in my wing pipe I can't breathe but still fight cuz I can fight as long as the world feels right as like come in the flight high above the trump It's like I'm half in pain now love but the more I suffer I suffer cake right before me about the drought she was so taste me she fucking hates me but i love it wait when you go? Never love somebody so much, you can barely breathe when you're with them You meet, and neither one of you, even though it hit them Got that warm, fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them Now you're getting fucking sick of looking at them You swore you'd never hit them është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Femrë, gat klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazhet dërguesi i parë fiton në lirat. Kënga e ditës. Mire sorrës 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit, në klube Fem në 104. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se mirë keni ardhur në klubin e mëmëjesit, miq dashur, ju përshëndesin tete 7 minuta në këtë moment. Unë jam Blendi bashkë me Helen Altin Norden edhe Lori. Sot kemi pyetur nëse do të gjenit papritmas lampën e xhindit në plazh e do ta fërkonit, më shumë depërta shkundur me rëra, por që papritmas keto shkaktonte edhe dalin ata xhindit, cila do ishin tre dëshiran që ju do t'i kërkoni, cila tre dëshira do të dëshironi të plotësoni Nja shtu me njëherë se si shpundodhi ja, në Andra Që që nga shkruani në 069 207 222 069 207 222 Dhe në faqeton Facebook është facebook.com fraksion klubi mëngjesit Mënda qeni atje qdo ko facebook.com fraksion klubi mëngjesit Anagra më për titën e sot me mishdashu e shubrosur njëherë E kurosur disa herë Që me dorë është Toma o me zarf Toma o njoni që të maro punë Toma o njoni që të maro pun Toma o i pajisur me zarf Toma o me zarf T-O-M-A-O-M-E-Z-A-R-F Toma o me zarf 069-2722 069-2722 Për ata që duan të provojnë Ta zgjidin anagramën ton um, Jemi gati, Tani? Jemi gati Ok, e të gjojmë kjo është loja i me preferuar Fjalla e censuruar Dhe Tani Fjalla e o censuruar je, Në këtë Hapin i veshët Stop censurës Shikoni qëfar mentaliteti kemi në Ti mund të bësh një krim Dhe te justifikon moralisht me faktin Këti së përballon do të p*** opinionit A të gjoba bojo uh, Dë gjoni se qëfar moralisht Mos është profesor Gzim Tushi Po, po, po Atër është profesor Gzim Tushi në këta Në këta klip nishtë A shure, të gjoni me dhe një her tjetër në po themi në në në të nxehtët të debatit ëh mm -hmm. në të nxehtët të debatit jemi shikoni çfarë mentaliteti kemi ne ti mund të bësh një krim dhe kthej justifikon moralisht me faktin që ti spërballon dot opinionit ti spërballon dot pipipin e opinionit mm -hmm. mos fillon me pa jo ah. <laughs> Përse si dhe është peshë në opinionin e vra? <imthird> ti nuk përballon dot peshën e opinionit. Logjika është e drejtë për jo. Ja, e sillon me papipi sot. Mirë, çamundhet. Ti s përballon ti mund të kryesh një krim por s përballon dot kur jam në peshën e opinionit jam në vit të drejtë. Po, kur jam në peshën e opinionit, po është diçka tjetër. Këtë është opinioni. Po është diçka e opinionit, ai ka thënë është diçka që takon opinionin. Çfarë mund të jetë që i takon opinionin? Çi s përballohet dot. Po, është vërtet, vërte. Olta. Nuk të, të, të shkonë mendja? Jo, nuk, shkon kështia, nuk të shkonë mendja? Hmm. Një përtonin që t'i gjuesve tanë nuk u shkonë mendja? Jo, jo, e kësha fjallën për ty unë pa. Dë gjuesve i shkonë mendja. <laughs> e nejse, jakshus. Qa ti dojt? Kur unë danë, këto, kjo në ranë edhe. Olta, si staff. Në këshim pasës tonë ilën, gudim unë. As valimderit un. nuk, tjeter, as nuk të, as valimderit nuk të. As valimderit nuk të, as valimderit nuk të rra Përshëndetje faleminderit që ti bënë. Edhe kjo do që ti thuash faleminderit që bën punën e saj. <gjë> nuk do që thjesht ta bëj punën e saj ve paguhet, por do që ti thosh edhe faleminderit. Mm -hmm. Po nuk di për në media këtu e di ti. Unë kujdesem <gjë> <jim> për pasion. Po. Ti më pasion. Unë <gjë> di, pasion. di, di dom, di dom. Nuk kam gjumë në mëngjes edhe vi kaloj kohën këtu me ju. Personazhi kryesor i librit për të cilin do flasim pas pak minuta këtu në klubin e mëngjesit miqdashur, është një grua e cila ka fituar një lotari shumë të madhe. Mhm. A kurrë tonë por ka një jetë të lumtur siç si e ka Olga, të saj, siç po thoshte deri tani. Uh, ë Jo nuk vien këtu për lek, nuk punon për lek, e bën për pasion, për çet. Edhe ja. kjo. Por dilema është, a do ta braktis atë jetë apo jo? Ja. Për jetën e re që hapet para saj me mundësitë shumë më vë gjigante të parave, mm -hmm. apo do të mbaj ato lumturitë që i takonin deri atëherë, që i kishin për të kënaqur. Kjo është ça trajtohet në lista e dëshirave të mia. Nga Gregor de Lacoste Frances oh, Apo, nuk unashik, <gcussion> <gwni> <gwni> skrimtar, e ti nda qik, Gregorije? Mos është gruan Gregorije? Unë zidle të zoi frengjisht Shkrimtar Shkrimtar është burr? Shkrimtar është burr Gregori Gregor, Gregory, Gregor... Gregori yeah. Gregori Gregori Si të themi? Kutë dion, ku është ari janë qani kur duhet? Lëmë për të në shëruar le frengjishten <gwni> <gwni> Po, po, po Janë e zim frengjisht La liste me envy Thotë këtu Lista e dëshira ve të mjetë Po nese, e ne ju kemi pjetur sot mishdashur se cila do ishin 3 dëshira toaja nëse do të antakonit gjindin Pa fritma se në plajsh përshëmull rustemi ka shuetur kam vetëm një dëshirë sa për 300 të tjera mm -hmm. Të kem shëndetin e mirë dhe kej gjithë shkathot Për mua vetëm shëndetin që ka hum ka 4 vjetë akoma se kam gjethë Mendesh, ju sheh unë thuroj shërim të shpekterta gjë shëndetin. Sarana ka shkruar paqen në botë, ushqim për të varfrit dhe liri xhindit. Wow, do <gjubi> kërkonë në fund nga, po, <gjubi> të përcjellin dashurat e dikujt tjetër. Rea ka shkruar një hop, që çdo kush të bëj atë që di të bëj më mirë, për shembull një kimist jet kimist dhe jo historian, shkruan ajo që dy, që njerëzit të jenë në kuptimin e plot të fjalës njerëz, edhe tre, të jetë i lirë. Xhindi. Më duket se Xhindi <laughs> <laughs> e kanë mënzën dje. Xhindi, goca duan të kliroj Xhindin. Ç'kemi goca? Aoj, ju buljën se çeros. Ëh. Erisenta ka shkruar, thotë e para shëndet për mua dhe familjen, do të mm -hmm. doja dhe të fitoja lotarin amerikane. Arseni kërkon të te kinë në Amerikë. U them thotë më të kinë në Amerikë. Dije pa Arsenin, më shumë muzik, më pak reklamë në radio. <laughs> <gjënkio> Mirat e le musik në radio Ed Sheeran tani sing Ja ta plëcoj arse në uh, gjindi dhe Sheeran Shëndet para Dhe të më dali një loto për në Amerikë vidin tjetër Thotë Alda Koreshi Shpresoj ta këtë gjuar Providenza Alda Lost on the side I've been sad with you For most of the night Ignoring everybody here We wish they would disappear So <gjënkio> maybe we could get down now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 Let it go until I go to chain singing we found love in a local ration no, I don't really know what I'm supposed to say but I can just figure it out and hold from breath I told her my name and said it's nice to meet you then she handed me a bottle of offer with tequila I already know she's a keeper this from this one's more active kindness I mean deep if anybody finds out I meant to drive home but I don't feel it now no so we're up we just sit on the couch one thing later with another nice kiss on my mouth I ah. need you to die come on set the tone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 kubinem pjesë më të dhënshme rreth tani 8 e 19 minuta. Ëm um, un kam kënaqësinë që të ftoj këtu E pre të mirë prez, për herët parë në studio, Blerta Hjuska Mirë më gjesë, mirë sërte Parim derit shumë për ptesën, është me si e veçant Blerta është dëgjua e se, ka qënë dëgjua e se jo në mërë bara e Por e sot, <laughs> ne, ne të kemi këtu në, në cilësin e për këtyjesës Në cilësin e për këtyjesës, uh, librit Lista e dëshirave të mja është një romani vogël, uh, për e shua e të vogël Në sensin, jo fort i gjatë uh, Si fizik <laughs> Si fizik, me gjat Domethënë e, e bën një pik të fort kur ne po bisedonim bash, më thoshte që nuk është një roman limonat, nuk është një roman jo serioz, nuk është një roman i lehtë një lexim po themi një orësh, i dhe matan, është diçka më shumë se kaq. Edhe pse ka këtë stil që nuk të tremb, por të josh që ta marrësh, në fakt ka thel brenda. Më trego pak për ta. Është shumë e vërtetë kjo që thonë ju Blendi dhe më duket që e keni përmbledhur shumë mirë, sepse vë realisht mund duket shumë i thjeshtë në në dukje, f stili është lakonik, siç karakterizohet jo vetëm ky është shkrimtar, por edhe disa shkrimtarë francezë bashkëkohor, mm -hmm. me disa fjalitë të shkurtra lakonike, por shumë prersë, domethënë që duket sikur godasin dhe janë vërtet shumë të të mirë ndërtuara. Edhe ky libër është në bashën e disa librave të tjerë të kësaj natyre, por që të bën të, të rikthehesh, domethënë të bën që të të kuptosh që vërtet është jo vetëm për mesazhet, nuk mund të them që është një libër që të jep receta, që të jep këshilla, që të jep mend, por të bën të rikthehesh për uh, ndjeshmërinë. Që, që gjenë aty për uh, dhe më shurin që ndjenë për personajshin, për të kuptuar më mirë ato gjëra që adi uh, shkrimtarit ka dëshur të thot, në përmjet personajshet dhe në përmjet uh, fabulës uh, mm -hmm. së romanit. Shkë që shë mund më ndë që, që në faktu romani... Uh, përfaqëson, siç e thë, një nga veprat e letërsisë bashkohore franceze. Libri është i vitit 2012, i vitit botuar 2012 në në Francë para vetëm 2 vjet më parë. ë uh, Grégoire Delacour, ë. Delacour. Grégoire Delacour. Okej, okay. Grégoire Delacour. Ëm um, e ka shkruar këtë libër me gjithë ata personazhe kryesor, Grégoire është një, një burr, por personazhi kryesor është, është, është një grua. Dhe kjo grua Ka fituar në Lodarin Dhe ka fituar Sa ka fituar? Kjo ka fituar 18 milion Eur 18 milion eur Dhe jenë 200.000 e të tjerë Këto e në pishtak 8.000 milion e kustur eur 8.000 milion e kustur eur Si ju është kjo grua? Ë, uh, kjo gra quhet Jasmine. Okej, okay. më mm -hmm. uh, trego pakbra, jeta është... e saj si është e papritmës fiton votën, kjo është Kjo grua është personazhi kryesor i librit. Uh, sigurisht ka edhe personazhe të tjera që ndihmojnë shkrimtarin për të treguar historinë e saj, është burri i saj i cili do të hyjë shumë në lojë në pjesën e dytë të librit, mm -hmm. uh, janë fëmijët e saj sigurisht, është babai. Uh, gjithashtu ajo thotë që kanë disa shpirtra sepse është eja më e saj që i ka vdekur kur ishte 17 vjeç, është edhe një fëmijë që i ka vdekur në lindje dhe që mm. normalisht është pjesë e cikletit të saj dhe i referohet në në disa momente dhe uh, duke folur prapër stilin e autorit mund të them që është stil i saj i thjeshtë por i ndërlikuar realist sepse gjithë këta personazhe mm -hmm. i sjell si i si riciell si i vendos në sfida i vendos në marrëdhënie dhe del një gjë shumë shumë e veçantë do të thonë që mund ta mund ta përmbledh shumë mirë këtë libër uh, personazhi kryesor për të u përgjigjur uh, pyetjes është është Osmina i jeton në një qytet të vogël të humbur të Francës për të cilën askush nuk djuar arras quhet edhe edhe Franca duhet ta themi ka plot qytetëza të vogla në fshatra por ka plot qytetëza të vogla edhe zona Bavarie tonte në një provincë të tillë të ngjitur Por çu nuk do të thotë që ë, um, do të thëkë shpjegon pak a shumë dhe suksesin e këtij libri që është një fotografi e një jete reale, e një jete që s'ka asnjë gjë glamurose në gjët veçantë, por mm -hmm. këtu mund të vetën Qofs, edhe, ta identifikojnë veten shumë njerëz. Qofshin francezë, qofshin italianë, qofshin, qofshin, ja qofshin european libri, përfituar nga rasti ta them është të përkthyer në 27 vende, përfshin në Angli dhe në Francë dhe ka shitur rreth 500.000 kopje si ta. Wow. Edhe në Britani nëpër është shumë drejt, është. E, e uh, dhe Jaslina uh, është një gruaj që është në të 40-tat, është romantike, është ndrrimtare, ju rikthehet fletoreve të gjimnazit kur ishte 17 vjeç, kujton uh, gjithë shunat e klasës që ka dashur, por që nuk, ma, nuk put, ka nuk e mundur të puthë, dhe kjo e bën një personazh shumë uh, komik, komik, mm. por edhe epaq po dhe të dhimsur. Kështu që më thonë domethënë është pak naive ndoshta. Është pak naive, pak ndrrimtare, pak idealiste dhe pikërisht kjo shpjegon dramën e saj. Po ka 15 milionë euro tani më 18 milionë vra dhe ndihet e çarmatosur, ndihet e humbur, nuk di ç'të bëj me këto 18 milionë euro sepse i duket sikur kjo gjë e tekalon atë, mm -hmm. sikur ajo nuk është bërë për këtë për botën e mm -hmm. miliona eurove, për botën e markave. Do thotë që kjo nuk di nuk di se si ta përballoj, nuk di se ç'do bëj me këto para se nuk si ta jetoj jetën ndryshe. Ja njëta që një. Kjo di se si, si ta përballoj, sepse kjo bën her pas here lista dëshirash, sepse mm -hmm. thot këto këto lista dëshirash na mbajnë gjallë, dëshira mm -hmm. për të bërë gjëra më të mira, për të plotosur uar dëshirat fëmijëve të saj për të për të plotosur nevojat babait të saj të smur, për të plotsuar ë ndëshirat burrit të saj i cili punon vazhdimisht për të patur për shembull një makinë më të mirë, një koleksion të DVD-ve të James Bond, domethënë këto gjëra të vogla që japin kuptim jetës sonë të, të përditshme. Po por ajo ka, frik, të thelbi, mm -hmm. libret, ajo ka frikë, kjo është thelbi mendoj unë i librit, ajo ka frikë sepse duke patur këto 18 milionë euro do të shkatërrojë gjithçka shka që ka arritur deri tani, jetën e saj modeste, por për të cilën ajo është shumë krenare dhe shumë e lidhur mbasjetës me mbasërerave të saj të vogla dhe mendojnë që këto 18 milion euro do t'i ja shkatrojnë atë që ka arritur, kështu që ajo vendos që të mos i thotë asnjëriu për çekin, të mos e mbajnë sekret. E mbajnë sekret derisa ndonë diçka nuk e di tashin, çon të vetë atë korja, do të, të, të, të mbajnë <laughs> sekret. Nis sekretet ambient. Do më thën ajo nuk di se ç'të bëj me 18 milion euro, ka frikë se i ndryshon jetën. Ka frikë se i ndryshon jetën, ajo ka frikë se ditë lumtoria e saj shkatrohet sepse ajo mendon që lumturia, o menton, do të thën autori ka dashur të thotë në sa që lumtoria që ndron në qerat e vogla mm -hmm. në sepse ka disa momente kur ajo thotë që këto 18 milionë do, do ma kthenin mbrapa maman që më ka vdekur ose do t'i kompensonin gjithë ato vite larkë të larg fëmijëve të cilët kanë ikur të bëjnë jetën e tyre, mund t'i oflotsoj thot dëshirat që ata kanë tani, pa po do t'i kompensoj kjo vite të larg njëri tjetrit pushimet e pa bëra, mm -hmm. gjithë distancat, gjithë, kështu që është pak edhe ky morali i fabulos uh, librit që Është shumë interesant që mund të kemi ëndëruar një jetë më të bukur, mund të kemi mundësi për një jetë më të bukur, por ndoshta duhet të shohim nga afër dhe jetën që kemi ne, dom thonë jetën që bëjmë sot sepse ndoshta ajo është një faqe shumë e bukur, atë cilat të duhet i ruajmë dhe duhet i duam. Kam mbushimin që kjo është Sada, kjo është vërtet. ëh dhe ka, ka dashumqëra të tjera të bukura. Mendoj edhe disa referenca nga autorë që ajo pëlqen, nga personazhet që ajo pëlqen, siç ta më është një tip ndrimtar dhe ju ju rikthehet personazheve të saj të dashur të librave dhe kështu me radhë. Është një lexim i mirë për verën. Mendoj që është një lexim shumë i mirë për verën, sepse mund mund të kalohet shumë këndshëm. Në atë moment mund të diskutohet pastaj me grupe, me shok, me shoqësi, siç e thashë tashun ndoshta në bisedën tonë parapriersa që u nisata për ktheja, vetëm për t'u treguar njerëzve të njerës, vetë, mi, të afërt që nuk dinin në frëngjisht pa patur në një akoma një botues. Kështu që historia ishte e shkurdhimis. Bler, të, bler, të, bler, të, <laughs> bler, bler, bler si kanë librin në dorë gjatë panairit të kaluar dhe ai shumë më pëlqeu sa që nisita për kthente Para se shtëpia botuese Pegi për të të, të, si po të mëi kontraktonte për ta përkthyer dhe pastaj i e takuar Ishte me një rast të këndshëm që dëshira ime dhe puna i që kishte filluar përkoi me angazhimin e Loretës botueses së Pegit për të kontraktuar të drejtat e autorit. Është një rast të s'fatlumë dhe jam realistë lumtur që librë nga një dëshira e ime u shndrua në një libër për tu lexuar nga publiku shqiptar. Okej, Blerda. Ti çfarë çfarë bën në punën e përditshme? Përveç përkëtyjës e si librave frantës A përveç në shumë Dhe kjo më bënd të mendoj që përkëtimi Nuk shumë ka vërtet një punë Sepse gjithë një erësit më thonë Po, kështu ku punon <laughs> Në me thonë përveç se përkët U realisht e më shumë e lidur me përkëtimin uh, Sepse Ky libër që shikonin këtu është një proces shumë i gjatë, domethënë kërkimi i librave, lexim, kritika, është leximi i rubrikave të librave të gjithë shtypit francez, frankofon. Mm. Kontaktet deri mund të kalojë edhe një vit të tërë duke lezuar libra të ndryshëm e... dhe pas zgjedhur asnjë për, për e, më të përkthyer. Domethënë duhet të them që është një është një proces shumë. Jo, jam i sigurt për këtë. Sigur por po, e, nuk të se... bën të tjetosh, nuk Shushet nuk është i vlerësuar shumë mirë financiarisht, kështu që duhet të dhë Duket një 9 me 5. 28 <laughs> me 460. 28 me 460. Ehm punoj në shkollën e administratës publike. M'vjen shumë mirë. Por andaj të pyeta, sepse pyetja pyetja pasojse është kjo. Nëse ty do të binin 18 <laughs> milion euro. Çfarë do të bësh? Çfarë do të bënte Blerta? Do, jetoj në Paris dhe do bleja gjithë librat që doja. Në cilën në cilën lagje në Paris? Do do të toja në Saint-Germain. Saint-Germain dhe shititje shititje gjat Senës pas. Shititje gjat Senës dhe do shkruaja gjithë librat që doja unë dhe po mos shiteshnë s'kishte problem se unë do isha mjaftuar me pas, thjesht do mjaftoja me dëshirën. Si unë nuk kam unë nuk kam gjë në dorë për ta uroj me gjithë shpirtin. Faleminderit, gjithashtu. Unë ose ose jetën në Paris të paktën nuk e di 18 milion apo më pak. Ëh dh Blerta ju s'kam hiç dashur. Për Falim të foljur për dheret, juba, lista e të shirave E uh, që është E që një tani në gjithdo librari Më vjen mirë Se për të nuk ju duen edhe 80 milion e euro Për të blerë Kushton vetë në 500 lek uh, E kjo është gjithashtu lejmi mirë për letu Për të duesit Për të duesit Për të duesit Për të duesit Për të duesit Për të duesit Këthejim Për të duesit Për të duesit Për të duesit Për t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 Exemple, miqë da shurë One More Day, miqë da të genialë në këllumin e mqesit, i përshëndesim ora është mm -hmm. 18, 32 minuta, ne e miktut qëtë qëtët me u, nga ora 7, i orënë tijet, në valit e klap FM në 104, edhe në klap të vësë. Një artist uh, gjerman, ka bërë ti qka mendoj unë uh, të të shmendur, në i farë më njërë, Top por sense, edhe interesant, e li ta themi, qëra uh, ka bërë kjoj është ka atakuar një pasardhës se to Van Gogut të famshëm është një grua që ka mbiemrin e Van Gogut në Massachusetts dhe ka marrë nga kjo ADN. Mm. Ante në për shkak se ADN-ja e saj është situosh ADN-ja e Van Gogut famshëm. Dhe me këtë ADN ai ka krijuar Qeliza dhe me këtë qeliza në, në një ka krijuar një pikturë. Në një printer 3D <laughs> altin në Boston, Massachusetts kanë printuar Rindjallu një gjallë Van Gogut. Një vesh. O, oh, një vesh? Kanë printuar një wow. vesh Po, një vesh i cili është i bërë me qeliza që mbartin adenën e Van Goghut Bani mm -hmm. mënda një vesh i prerë e tjera e tjera e tjera Këshu që kjo ka qënë ideja ti për të bërë artë Dhe qelizat bërën të gjalla Vesh i cëndron në një lëngë, si të tësh një lëngë gjelatinoz mm -hmm. Dhe u shqihet përmes këti lëngu Sepse ata jetin substancët që u shqenj qelizat Ndodhet i, po themi, i vën në, në expose, Uh, në qendrën e artit dhe medias në Karls Karlsruhe uh -huh. në Gjermani. Ës ah, printuar është printuar në në Boston, në Birmingham's uh, yes, Women's I'm Hospital, I'm, yeah. por shëngan Bostonin pasaj ka u thuar për në Gjermani ku kjo pjesë arti, qeliza të gjalla, të printuara si vesh Do janë çeliza me antenën e Van Gogut, por që duhet thënë se mund të pra shohë çdo kush. Nuk është vesh i Van Gogut. Nuk është vesh <laughs> i Van Gogut, është një lloj imitimi. Është një lloj imitimi, po tash i shëmtuar do të thaj. Është shumë i shëmtuar. Është pak i sfifon. Profemi. Mund edhe të pak i manthuot, por po pra. Van Gogui vet kishte element kokë sipas. Mu më qenë si vesh, sipas ti vesh. Kusha veshës? Ambijon. Amdijon! Ja, ja! Gjigant! Neset, kështu që ka lajme pra edhe nga bodha e shkencës e ndërturë nga ardhët. O me qenë kjo printelit 3D, mund të printojnë gjithdoj që? Pa fund. Mund të printojnë gjithdoj që? Shumë interesant. Mund të printojnë organe tani, me 3D. Në kemi foljo për këta? Që në një tarë mund tjetë organe për transplante. Për transfunktionale. Ose për qef? Ose për qef? Për qef? Duk e jetër po. me një vesht Po, jiri, notori, urkan e përshej për <laughs> Po, jo, jiri, jo të tyrimisht Mën të jenë një riut, përshem do më do të hasht Mëlqideri ti Po, unë nuk e tha falim Mërë atë e printon, printon një mëlqideri Mëlqideri e ka për skuq <laughs> Ske tikan, printon një tikan <laughs> Ske vaj, printoj edhe një vaj nësë, Kur reguloj që dhe gjë Mirë, kemi mishtan shore dhe s'gjide në anagramës Për ditë në sot me Toma o me zarf Për të në shpifu Metamorfoza, metamorfoza, metamorfoza, bravo, vota pothuajse e dhan. Kastrioti fiton kontroll Kastriot. të plot në spitalin amerikan. <coughs> da, bravo. Ilum Kastrioti ka qenë fitues, një kontroll i plot mjekësor në spitalin amerikan këtu në qytet e Tiranës. Ka qenë shkëmgraniti. Shkëmgraniti miqdashur është profesor Gzim Tushi sot e pa gjetë me on tha shpesha opinionin publik do ishte sakt por nuk është, jo. Shikoni çfarë mentaliteti keminë. Ti mund të bësh një krim dhe te e justifikon moralisht me faktin që ti spërballon dot opinionit. Un mendona peshën e opinionit, por ka të bëjë ndoshta ndoshta me tolerancën, mm. për shkakun se si, ai burri në fshat që vrasut bien sepse sepse fshati mm, fliste për atje pra, të... i gatshëm të bësh një krim, jote ai do ta vrasë vajzën se nuk duroj dot fjalët e njerëzve. Mm -hmm, pra ti nuk duron dot? Trysninaltin. Trysnia e opinionit. Jo, jo alta. Po fillon me p. Jo, nuk fillon me presionin e opinionit. Jo. Ngarkesën. Jo. Jo. Fllamen ta. Mendim. Fillon me t. Trysnia pra, trysnia. Nuk është trysnia. Jo, s'është trysnia ë të për uh, një njerëj është territorisht si jo territor. Jo, faljeri, je, je, je, një një, joh, joh, mos folë rreth asaj. Do dëgojë, mos e jepni, mos e jepni. Mos e jepni, më learning njerëzit e luajnë. U them ta lëm. Kemë disa figura. Fillon e, me T, Bold ke vën. Po. Okay. Bold ke vën. E dëgjoj më njëherë profesor Tushin, po. Shikoni çfarë mentaliteti keqin. Ti mund të bësh një krim dhe të ke justifikon moralisht me faktin që ti spërballon dot opinionit. Mm. 0692070222 dërgoni mesazhin tuaj pa haruar dhe emrin për shërbimin 0692070222 0692070222 miq dashur Tanë kemi një herë në një nga historitë e saj. Dhe do të shkojmë në Japoni, si sepse çdo fundjavë në Japoni ka një problem shumë të madh, veçanërisht domos në Tokyo, mm, mm. se çfarë ndosh është që sh, në fundjavë njerëzit pasi kanë kryer gjithë punën e detyrës, duan që të bëjnë dalin, dalin dhe pinë dhe ekzagjerojnë me alkoolin. Ekzagjerojnë me si alkoolin. Një dhe kjo është bën një, <laughs> një problem shumë i madh në. Është bën një problem shumë i madh në Tokyo, sepse kudo në orët e para të mëngjesit, gjatë fundjavës, sheh njerëz që i ka zënë gjumi kutmunde e Murakami këto kohë. <laughs> Edhe është i mbushur me me, me njerëz që mm -hmm. i zgjuajnë rrugës. Dhe çfarë po ndodh është që as nuk po ndodh asnjë lloj fushate e jashtëzakonshme apo sensibilizimi që njerëzit mos ta ekzagjerojnë me alkoolin sa mos kenë më fushi as të gjën në shtëpinë aty. Mm -hmm. Dhe është në fakt një kompani në Tokyo e cila ka menduar një gjë se si mund t'i bëjë vetë njerëzit që ekzagjerojnë me alkoolin të ndërgjësohen. Çfarë ndodh është që çdo fundjavë këta të kompanisë dalin me aparat në dorë dhe kur shohin njerëz që janë të shtrirë në rrugë dhe janë shumë të dehur i vendosin një kornizë Si, e bëjnë pak a shumë si një fotografi okay. reale, më pas bëjnë foto dhe e shkruajnë dixitura për katace dhe i hedhin këto në rrjetet sociale. Mundohen edhe të gjejnë se kush kta, janë këta persona. Ta bëjmë farë që ti të vënë në sedër. Tanë bëjmë që uh, du, ndoshta ata do të ndërgjesohen, do të vit turbp kur çohin fotografitë tyra që shpërndahen dhe nga komuniteti i shëndetsa që bëjnë njerëzit. Për si policia e alkoolit. Po. Uh -huh. Dhe kështu këtë të gjithë fushat e kanë marrë përsipër për, për ta bërë vetëm që njerëzit të ndërgjesohen me veten e tyre duke i parë në situata të sharaket dhe ndoshta kështu do të kenë më, më shumë kujdes në konsumimin e alkoolit. Se njerëzit do mendojnë, mos dhemi jo se pas së shtrimit për tokën do na bëjnë foto. Sepse çfarë ndotësh këta i hedhin në Facebook, po marasin në Facebookut i shohin shumë njerëz dhe fillojnë të komentojnë njëri tjetrin. Normal që komentet Një nuk, nuk janë pozitive, njëzhi. por janë për çeshse, kryesisht në momentin që ti e shikon veten që po të përçeshin të gjithë atëre, ndoshta do vesh mend dhe do kesh më tepër kujdes. Okej. Për imendë tjerë. Asnjë gjë bla. Shumë interesante. Kjo më ish dashur shkrim tek muzika tani kur t'kthehemi, do të kemi edhe kuisin me seri për ditën e sotme. Stereophonics vin tani me Indian Summer. Të temi dhe një në në kryu në mqesit mishdashur në basit i shumë nga Stereofonics Tani do të njësim kuisin ton me Seri për ditë në sotme Ka një që, kuisin me Seri, sot ka dishtkat për bashkë Këtë gjithë për gjithë dhe sarta në kuisin ton me Seri njësim me të Me të Me të Të të të të të të të të të bin fare miq dashur diçka e lehtë dhe logjike le të shohim se kush do të jetë më i shpejti ndër ju që vjen në përgjigjen e sakt në 0692070222 për një dhuratë, një sport në fakt me dhuratë nga Electronic Line ku në rrugën Mine Peza në krye të qytetit është një vend i shkëlqyer për produktet Apple duhet të jemi në përgjigje kësaj pyetje, për kujtes fillon me t nuk është e vështirë I tila është një banar Istambolit Kujdes 069 207 222 22, 069 207 222 22. Dekor Këthejnë bas pak Bëjmë shumë në klubin e mëgjesit Do të kemi popkuisim Dhe i shë radio duket në horizont Apo është jelja jo? Moj që ka jelja Më duket së shë radio Njëm tërtu të. Party girls <laughs> Don't get hurt Can't find anything When will I learn I push it down I push it down Good time call, phone's growing up Ring on my doorbell I feel the love, feel the love One, two, three One, two, three, one, two Hello. Mishë të këni ardhur A tere, zhëllim fare, duhet t'javim përgjishin e sakt këti kujcit me seri që do t'kemi sot në klubin e mqesit Mishë danë shë përgjit e sakt në të tham t'jelojnë të gjitha me të Dhe, pyrite parisht e një banor Istambolit është një Turk Bravo, bravo. Dhe ka gjithur Bukra e para, fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo, bravo Bravo Bukra A tere, do bëjmë një të dytë E ganti? Po. Atëre. E dyta, midis dashur në quizin ton me seri, është pyetja që vjen tani. Ishte i pa fat në udhëtimin e parë drejt New Yorkut. 069207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çem fitues. Përgjigjet e sakta nisin me T, në kuitin me seri gjithë përgjigjet e sakta nisin me T. Miqdashu ishte i pa fat në udhëtimin e parë drejt New Yorkut. Dakort. Le të më fjelen e censuruar, kemi një përgjigje për jo, në të saktë? Jo. Kanë me T edhe kjo? Po. Kan thënë terror, kan thënë tortur. Jo. Vazhdon thon, pjesnia. Jo. Oh. Trembje? Tre Jo, në trendjen e jo, opinionit publik. Jo. Atëri miqdashur është profesor uh, Gzim Tushi, i cili është censuruar nga Altini në një fjalë, ne do të gjejmë eksaktisht fjalën që Altini ka censuruar dhe kjo bëhet për të fituar një kontroll të plotë në Spitalin Amerikan këtu në Kryeqytet, por do të gjeni fjalën. Edhim që fillon me T e nuk e gjejmë dot. Shikoni çfarë mentaliteti keminë. Ti mund të bësh një krim dhe te justifikon moralisht me faktin që ti spërballon dot opinionit. Ti spërballon dot Tën tërp, e opinionit Turpin e tin Turpin, trusnin, kemi thënë, terrorin Jo, jo, jo, shumë njërkë Tensionin jo. Tarturën Tarturën e opinionit Absolutisht Absolutisht dhe? jo Operaturën Por nuk o thëmë dhe së të smurëni, që i dhe vli kontrole <gjohet> Ok, mirë A tëre, miqdashur, për popkuisin e ti të sotme Ne nuk do të kemi një, por për për për për për për për për për për për për për për për për për për për 5 fitues në Pop Quiz, okay? Po, sapo. Shkëlqyeshëm. Mm -hmm. 5 fitues sepse uh, në Pop Quiz sot do t'japim turatën e Amstelit, që është një paketim 5 shishe dhe një gotë, got, dhe një gotë ëh uh, të birrës fantastike nga Amstel, por mm -hmm. uh, duhet të përgjigjeni këtyre pyetjeve ka të bëjë me aktorë dhe aktore Hollywoodi sot Pop Quizi. Nëse jeni në filmat e Hollywoodit, kjo është një quiz tamam për ju. Shumë lehtë do të jetë, kanëpëshpëtypën, por kujdes, nuk do të ketë një fitues, por pesë. Kështu që shanset janë dhe tani Për gjdo shqiptar patriot Rillindas apo legalist Për shqiptarët e gjdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe burat e nënave Vjen Pop, kujtë! Qa dhe në thështë e për birën të mua? Por, birë amë se lëshume mirë, blendem Ma thuajtë! Për velë se ka 95% në përbërjen e saj uj Ka Elbin gjithashtu që është lënda kërësore i birës Ka një përbërës tjetër që është shumë interesant dhe unësa për kam sëpulluar Quet Lupollo i e përshie birës dhe gjithashtu kontribon në ruaj tjene saj Aha! Fantastika Lupollo Lupollo Faleminderit, Lupollo Du këtë si një ujtifogelit e njështë Gati gani do të që në përgëdhelis një Lupollo Në <laughs> vëtë në e përgëdhelis <laughs> një Lupollo Njëse Njëse Oke, okay, mirë, faleminderit si Pyetja nëmër një Pyetja nëmë Cili është aktori që ka luajtur në filmat Zemrat Rebele, Ditë Bubullimash, ëh, mm -hmm. Lufta e Botëve? Mm -hmm. Kujdes, filmat janë të përkthyer në shqip të gjithë. Të gjithë titujt janë përkthyer në shqip. Cili është aktori që luan në filmat Zemrat Rebele, Ditë Bubullimash, Lufta e Botëve? Dakor. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Cili është aktori që luan në filmat Arm of the Apocalypse? Ne ishim ushtar, çfarë grat duan? Oh yeah. Cili është aktori që luan në filmat Arm of the Apocalypse? Ne ishim ushtar, çfarë grat duan? Pyetja nr 3. Pyetja nr 3. Pyetja nr 3. Cila është aktori që janë protagoniste në filmat 28 ditë? Miss Miscia. Mm -hmm. Graviteti. Dakor. Cila është protagonisti e filmave 28 ditë, Mismi Qësia dhe Graviteti, pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Aktorja në filmat Nëntori i ëmbël. Barbartha dhe Gjahtari. Mhm. Mm Përbindesh. Dakor. Nëntori i ëmbël, Barbartha dhe Gjahtari. Përbindesh. 069-2017-222, 06-19-2017-222, mishdashurin me klubin e mqesin, valet e krab FM, në i shindikatër. fire and we burnin' one hell of a something, something, something. they they gonna see us from out of space out of space light it up like with the stars of the human maze human maze with the light started Mm. dashur me burn or asani 98 minuta ju jeni me klub fem në 104 edhe në ekran e klub doz blendieri Altini Holta edhe Lori dhe morën, ju shoqërojmë sot mëngjes në rrugët tuaja udh mbar gjithë ju وجeni në udhtim kudo që jeni duhet të jeni shkuar ditë mrekullueshme ka motë edhe për plazh tani më edhe pse disi freskët ende apo mm. dalim ka djeg nga dreka ka qenë 28 gradë e di bëhet por mëngjesi është i freskët më pëlqen qisë freskët sa për vakindon njëherë me samba men ndon tashish është çeshor dhe un dal me një Po kem një jo punovër, ta dursakë dhe i bardhun fun e majtë të qershorit. Po. And dursakë dhe i bardh. Mirë. A ne kishim një pop-quiz midhasur në klubin e mëgjesit me aktorë dhe aktoret të njohura. E të njohur. Po. Djenifitimtar? Yes. Kahere. Pyetja e parë. Në rridhe me një aktorë jeri, ka luaj të urë në filmat, zemrat rebele, ditë bubulimash, lufta e botve Tom Cruise Tom Cruise, bravo, akte Tom Cruise Thank you, Jerry Asi një gjumë lëndi Oke, okay, kemi pasaj uh, një tjetër aktorë, tani me altinin Qëfar duan gratë armë vdekje prurëse, ne ishim ushtarë? Mel Gibson Mel Gibson, Mel Gibson! Bravo! Woo! Oh yeah! Brav! All right, all right, all right, all right. Bravo! Thank you, thank you. Olta, Olta, are you going to take a film together? Yes. Are you going to be an actor? Yes, Olta. Yes, you're right. You're right. You're right. Miss Mitchisia. Uh-huh. Gravy Tattie. Oh, Sandra Bullock. Sandra Bullock? Sandra Bullock is great, okay, right? I'm going to be a doctor. Bravo, Olta. Oh, thank you, Blended. I'm going to be yelling. Here. Nentori Amble. Mm. Barabarda dhe Jahatari. Monster. Përbinder. Charles Teron. Charles Teron. Kush është fitues,olta? Me fituesit për duratën e, e Amstel. And Jan, the winner is Jean-Pess. Okay. Ësht Marceli, Alti, Erti, Ornela dhe Alma. Edhe një tjetër Marceli. Altë Artë Ertë Ertë Ornella Ornella Dhe Alma Artë dhe Ertë Altë Altë Altë Dhe Ertë Dhe Ornella Dhe Marcelin Dhe Alma Dhe Alma, alma. Kanë se tini nga 5 vira Po të mblidhe që në bashk Kiste 5 vira Bët një super fest Wow Ate kanë dhe gota Po kanë dhe gota Ate një bashk Marcelli Ertë Altë Alma <laughs> Alma Sorrentina Që që që që të hemrat Ani më në nërit Ok, ish shumë prandaj. Nice. Ok, ehm, atëherë kishim edhe një quiz me seri në ditën e sotme, të gjithë quizet me seri përfundojnë. Fillojnë me t, përgjigjet e sakta, siç ishte në rastin e fjalës së censuruar, por edhe në quizin tim, ishte i pa fat në udhëtimin e parë drejt New Yorkut tash, Titaniku. Titaniku. Titaniku. Titanic. Bravo. Titaniku. Titanik. Titanik. Titanik. Ok. Dori fiton dy bileta për nasin e flaks. Bravo Dori. Bravo Dori. Gjithashtu kemi dhe Claudia on për këngën e ditës. Mësë ja fëtë këtë, One ba, Republic? Ba, One Republic, oje, lo vërnës Oke, shumirë, falemi diri Yej, <laughs> yej <Yeah, yeah. laughs> Përgjigjet e sakta diri tani në kuisin thime sëri Kanë qënë Turk dhe Titanic Kujtë deshër, filojnë me të Dhe janë vedëm një fjallë të gjatë a përgjigjet Dekord Kjo është përgjit e tretë mesëri Premtimi famë shumë elektoral në zjedit e fundit për bashkinë e tiranës 0-6-9-27-22-2 Dërgonë mesajet uaja paharuar dhe emrin për që më fituat Zjedit po vim pra Si a, vidin që vjen në këtë kod Dhe emi në mes të fushatës kam për që vjenu 23 maj votuam herë në fundit Shqy që më pak se një vit kam betur që të mbushet uh, cikli blok Me qita ta, o kërkojmë një premtim të famështëm elektoral Filon me të kujdes nga zgjete dhe fundit për bashkin e tiranës Ok? Ok Qikori okay. që far mentaliteti kemi në Ti mund të bësh një krim dhe te justifikon moralisht me faktin këti së përbalon do p*** për opinionit Êshtë në fakt një form E, ja fut e kop me këta, për kjo pas ka shenë, ja, ja, shen, ja vjal, për ja kjo pas veshenë Nuk është e fut e kop, kjo pas veshenë Jo, një tërëmtë jo, jo, jo, opinioni. Jo, jo, Ai yeah. është <susur> më larg. Çfarë është kjo më valla? Ska lidhje fare. Nandimon tash nën ndërmoshta. Kur një person që është në pushtet është diktator, ndrysha thuhet edhe Ai është një ndërmendje. Mi fillon me T mish dashur dhe është <laughs> profesor dhe Gzim Tushin në këtë klip dëgjoni. Tani fillon me T. Ai ju tha diçka, ju tha një person që është diktator, në një mënyrë tjetër është mëkesi diktator akoma, po qoftë. Ky është një sundimtar <laughs> <Kujdes? laughs> I jo jo jo ja, jo a... të mëshëm I të mëshëm, kujdes Qikoni që far mentaliteti kemi në Ti mund të bësh një krim dhe te justifikon moralisht Me faktin këti së përballon do të p*** opinionit Tanë e opinionit, më marvesh është në gjinin femrore është në gjinin femrore Jo të rysnin, më jo të rysnin Kujdes, rimon me të rysnin Po jo të rysni Mirë, Daft Punk, Pharrell, Get Lucky Tani ju duhet pak fat për të fituar këtë loj Mishdashur 069 27 22 22 ore ashtani 93 minuta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 left up and have a laugh. with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mm. Okej, okay, mirë sekreni anënd krimen MGCs është 19 minuta në moment, e. Blindy Jeri Altini Ultra. Jam gjetur. MGCs. All. Goza që ne munduar një fjalë? Patjetër që po. A, a doni që t'ua zbulojm? Dakor. Atëherë a doni që t'u luajmë në radio? Jeni, po. gati. jeni gati Jeni gati E një parë se të njësim sharation ja. Se më në fundë është zhjidur kjo puna Më në fundë është zhjidur Lëta Lëta Lëta Lëta Profesor Gjim Tushi është Dukë e thënë fjallën Tirani Tirani Tiranin. Ku sa ka gjetur Ortata? Ka gjetur Blart. Bravo Blart, rolën e plot në spitalin Amerikan. Bravo Blart. Bravo, letra djen. Ti te dikemin, ti mund të bësh një krim dhe këtë justifikon moralisht me faktin që ti spërballon dot Tiranin në opinionit. Tiranin e opinionit, pra, Tiranin më në fund, tham trysnin, tensionin, çfarë njën... nuk u tha edhe tatimet, është thënë tatimet, tatimet tatime në tatime opinionit. Opinioni. Po, ai lloj tatimi si ti u shpesh, si ti u shtosto. E opinionin. Mirë, okay, në rregull. Golsat kan vendosur për një fjalë në Radio, leta nisim me siglen. Radio. Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. I jepini çmimin. Nga... Oke okay, goca. Hm. Mm. Mm. Fiala jon është, a fjala juaj? No. Ësht diçka që hahet. Ja. Diçka që jau. Ja. Një send. Ja, ja. Jo, thonë ajo është diçka që rritet në pemë, mesa duket. Ja, ja, një veprim. Jo, jo, është kjo. Është një lloj veprimi. Një veprim. Veprim nga njeriu. Po, normal. Po nga ka kafsha? Uh, ja, të bëj mall se di, se nuk, gyrë, jor, nuk e bën, nuk e di më. Ja. Është ja. veprim pozitiv i erë apo pozitiv është? Pozitiv. A mos ka të bëj veprim pozitiv? Mos ka të bëj me artin? Jo, jo. Jo? Jo. Mos ka të bëj me mirësielljen? Po, një far mirësiellje më shumë ç'është. Jo vetëm. Jo, është jo vetëm mirësiellje po qyavat, yori, yellargaltinë. Të gjithmontë drurit. Fillon me n. Jo, çfarë është n-ja? Ndihmë. Pak aşum diçka. Me një formë, po jo ndihmë. Jo ndihmë. Formirsie. Pra është diçka që njeriu ja bën njeriu, vesh uh -huh. diçka e mirë Unke që ja njeriu ja bën njeriu, ose shumë mirë vetes ja bën. Sonë me b. Me b fiz. Po. Ë Nën Tereza kishte një shpirt të tillë që bënte shumë kështu. Bravo. Ai nga gjetë shumë shpreh. E merita <laughs> onë. No, bravo, bravo. Osi kurseni nashim, osi kurseni. A ti përmova! Bravo, bravo, bravo! Falem, delim, falem, delim, do sa. Ndishë shkatrovak dhe njërë, dhe njërë. Jo, jo, jo, skajshë nashim, ose te projmë që. Man, se nuk... Ljore, nuk te pashtu duar dërkasus, Ljore. Nejë se. Ok, s'ka ndonjë plasim më vonë. Ka sikur vonon Lori. Ëm, um, un kam gati tekstin e dytë të Kongës për sot. Mhm. Mm Kështu që mendoj se koha është e përshtatshme. Është një këngë e vjetër apo jo? Jo, një, një? këngë relativisht e re. Ëm. Mm. Është relativisht e re. Ka bër shumë bujeri. Po themi rreth 1 vit më parë apo diçka të tillë, uh -huh. një rreth 1 vit më parë. Dakor. Maksimumi 2, po nuk besoj ju shef kënga relativisht e re, këngë që është pëlqyer shumë, që është luajtur shumë. Ne e kemi luajtur në klubin e mëngjesit sa, i kemi uh, nxjer Uinezi. Uinezi, siç i thon, dhe shpresoj që ju ta dëgjoni më njëherë. Por ka një gjë. Mm. Do të kthejë jo një fitues për këtë këngë, por pesë. Wow. Miqdan surprizë pesë. Pse? Sepse pesë të parët që më vin me titullin e saktë kësaj kënge të përthyer nga unë do të fitojnë dhuratën e Am Stilit. Sot më jep 5 për ju, dhuratën verore të Am Stilit, okay? Le janë 5 shishe birre dhe një gotë. Përse si? Pa, okay, kështu që mund të bëni party. Me këtë këngë mund të luajnë atë party. Edhe pse për ndim mm. tani nuk është këngë ritmike në atë sensin e, por uh, mund t'i josh. U, uh, uh, uh, uh, është ndryshe. Po, mund t'i josh shumë, mund edhe ta kërcesh. 069 207 222 5 të parët fitojnë Si në zjerë do të nga mendja këto kujtime Dhe një lojt shmendurie Ka nisur të evoloj Shmendur Shmendur Shmendur U përbohja fort të të lejoj të shkosh Por një lojt shmendurie Po më ka përdin Po Shmendur Shmendur Shmendur Më në fund Dritën e kam parë Dhe kuptimin tënë dhe kam marë Dhe da një kam nevojtë të di A është tjo dashurie vërtet Apo të shmenduri Që mbi ujnë nëmban Dhe kur kokën këthej nga shere tonat të shmendura Si një loj të shmendurie Që fiton kontrol Shmendur çmendur. Por tani e kam parë dritën dhe e kam kuptuar më në fund për çfarë ti ke nevojë. Për cilën këngë bëhet fjallë, dërgoni mesajtë në 06-19-27-12-22, paharuar dhe emrin të ojë për qënë fiturës. Bërë fjallë për një lojtë shmendurie që pofiton kontrol, mm. i heri. Kërën, vës pak danish foster the people, një shdashur best friend, që të kjo këngora është 9.24, përshkon 9.25, më gjësi që të zhitëve, data 4 që shorë di të mërkurë në klubin e më gjësit. je okay, falem ideat fostër the people yeni shumë të mirë. Jemi gati për kthimin në sharadi? Jemi gati për kthimin në nuk e, nuk zgjuna tek kthimi në sharadi. Mm. puna është që të javim sa emra fituesish në fillim. Dakt. Qortja e pasade ka të mot lehtë. U them që ta nisim me sharadion ton që ishte falë banërsisë. Banërsia saktë. Ka gjetur Gita fiton një lule nga botai 10 sekondave. 10 sekonda po. Gita të lung 06920622 mi dash është numri i telefonit për të gjitha lojrat që luajm sot. Përgjigjet e sakta nisin me T në quizin tim mesëri në një fitues tjetër veç gjetës, ka mbetur. Tramvaj. Tramvaji saktë. Ose trami? Mm -hmm. Ose trami? Tramtim po. i famshëm elektorali i fushatës fundit për po, atramin. Mm. Ësht Andrea fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Andrea. Bravo qoftë. Mirë, uh, do të bëjmë një tjetër më të dashur quiz i mesëri sot i ka të gjitha përgjigjet e sakta që nisin me gërmën T. I tiju konsideroj Ivani i frikshëm i vitit 1550 në Rusi, Ivani që pushtoj si Berin. Kujtes! 0679 27 1222 dërgonë mesajët uaj e pahërruar dhe emrin për që në fitues. I tiju konsideroj Ivani i frikshëm i vitit 1550, a i që pushtoj si Berin. 069-2710-222-0619-2710-222 Misht da shurë për kujtësin Me seri që nisë me të në përgjitët e sakla um, Kemi një lajmë tani Nga uh, Po themi kjo Sondajë i fundit që është bërë uh, The Fussy Librarian E ka organizuar këtë The Fussy Librarian është një organizim i letrarve Në gjithë botëm mm -hmm. Por botuar është kjo Tekë The Guardian, revisa ose gazeta The Guardian, janë marë në përjetje, 103, autorë, por mësë shumëti autore të librave erotik. erotike. Mm -hmm. Do, dhe. Pak të përhapur në Shqipria.com, por ka një zhanër të veçanë që që qëhet zhanëri librave erotike. Mm -hmm. Autore të janë në shumitë në rastëve gra. Femra. Që i shkruajnë të libra, mm -hmm. edhe ato përshkruajnë skena të ashurije, me tjere, tjere, tjere, tjere, tjere, dhe ka një ndjekjet të tyren, Gojata... Nga njërë më tjetë thua ose të si Si ka mësi që Që e ndryshet literaturë erotike ose literotika Po gjithës e si Nejse um, Që i ka vajtur mundja dhe këtu Sondajji Po, që i ka vajtur mundja dhe kjo <laughs> Sondajji të ntonë pikërisht e eksploroj këtë pydje Këtyre autorve Ta. Që shkruajnë vazhdimish për skena dashurie Skena seksi dhe i përshkruajnë ato I... Arti është ti përshkruash mënyrë që lexuesi fantazia jote përtej asaj që ti lexon. Po. Oh, e kuptonim. Buno libri nga koha jega. Ha. Është ka lexuar dikush para teje mezi hapen faqet. E kupton. <laughs> Nuk hapën fashët, Alfin Në gjithur um, Ideja është për t'i pjetur këta autor se, Edhe për t'parë se sa përshind e, Atyre që, që shkruajnë të jetë vërteta Vësatë vërteta janë e, Që shkruajnë literësit erotike Duhet të të që kënjë prirje drejt erotismit Ma mërë mëndja mu mm, Duhet i fokusuar Dhe është aftësia jo dhe në mëj mirë Për t'i përshkruajnë të të të të të të të të të të të të Po, atë është ku ja funi librin e Virgjern për shembull. <laughs> Mendojë një të Virgjë që shkruan bravo. Nëse. A dhe shikoni se çfarë ka gjetur. Dhe krahasohet kjo edhe me pjesën tjetër popullatës, për të parë si është përgjigjur popullata e zakonshme dhe si janë përgjigjur autorët Dekor. ose autoret. Okej. Okay. Për shembull, 41% e autorëve dhe autorëve të librave erotik 41% përgjigjen që kanë marrë pjesë në eksperimente sado mazo oh my god ne kupton me me duar të lidhura dhe me me gjëra kështu BDSM si quhet doon BDSM ndërkohë që popullata e zakonshme përgjigjet 20% kam ardhë e popullit ka marrë pjesë në gjëra që janë BDSM këtu është ndajse në Amerikë mm -hmm. e popullit nuk më nuk Bdsm. Sa, bën BDSM është aq më larg populli nuk bën më duhet t'i tregojë nëse bën <të> jo ne kemi një raport seks nuk bën tamam <laughs> quen dryshe, po gjithës e si um, Kështë që nuk ka BDSM uh, Në Shqipri <laughs> Por 2-1% e autorve të literotikës E praktikojnë, praktikojnë. Do thot 21% në bimes ataren mm -hmm. e popullsis Tjetër, 84% e tyre kanë bërë seks për jashtë O. Uh, në, në natyrë e autorëve. E autorëve. Përkosi oh, popullsi janë përgjigjet 54% e njerëzve të zakonshëm kanë bër seks në natyrë. Dhe këtu ndryshon puna. Në Shqipëri bëhet seks në natyrë me shumicë <laughs> 61%. Në Shqipëri. Ja liçemi nga. Ja liçemi nga në det, e kupton. Gjithashtu këtu nuk mundat. Neisen, 40 pra pra 84% të autorëve të këtyre librave kanë bër seks për jashtë. Për jashtë. Mm. Dhe u duket diçka normale. Po sigurisht. 41% kanë bër dashuri në zyrë. Oh my. Dërkohë që vetëm 7% të popullatës normale përgjigjen se të kanë bërë dashuri në zyrë. Do bra, kemi një rritje 21%së numri i vogël. 7% i popullsisë në punë, pa. Mendoj un. Kurse authority është 41% 21%. 21%. Gati gjysmë. pothuajse gjysmën e kohës e bën në zyrë. Domethënë, tash nuk e di se ku punojmë këta. U shpresoj nuk janë çu për shkakun, ku di un. Te kombinati mishit, e zëva. Fantazijë shpërnuar. Po tash, jo të gjithë si punojnë në punë zyre. Jo, jo të gjithë, si, jo në në për çu ku bëjnë masazhe, sa ata e kuptojnë. Sa salon masazhe e kuptojnë. Përdorës sa kemin? 76% thonë që i kanë bazuar skenat erotike në experiencia personale. personale. Oh, oh ja. Fra tregojnë antoi që kanë provuar çë të Formal. bëjnë. 46% kanë. Fra do të mos ja bëj cuk cuk cuk tani. Në rregull, sa brava je. Kush? Ojta. Ojta, jo, ojta ja punqso. Sa brafu las. Të lutem, të lutem. Unë po bëj asgjë pa Altin. Ojta ishte shumë i qetë, po dëgjojmë madje. E po turp është tash. Turp është, çfarë është? Dritë të them. Çfarë? 76%. Po turp. E kanë bazuar tek eksperinca e vet. <gled> turp është? Në braultë lexon një libër, Hapa me Hapa horizonti. Më dhënë një libër ti Altin, po s'po hap dot, është i ngjitur. Më në e thama i libri tani në që se doj le dëzosh E kështë një gjithur me një gjithur E kështë një gjithur me një gjithur E bukura është një gjithur e manuali makinas <laughs> E, thesh, e LBT, këpëton, grafë, dhe është një gjithur se Unë e kam sëpare Këmë të të Fordi të këpto E fundit fare 26% e autorëve të librave erotikë Thonë që kanë bërë dashuri Në mënyrë që të kishin qatë shkruanin A si Dë mëndëm si research Qështë kërkimore Bacil, për për shembull, ai kanë kan eksploruar veten e tyre, pastaj kanë e kanë ndarë kan me të tjerët. Mund këtë shkruaj dorë zonja për të thonë do të shkruajë një histori me një baloz. Po ku dajë unë i bëjos se unë nuk e di si mundu sillet një baloz duhet ta edhe duhet provuar do ta pësosh një herë <laughs> e kupton edhe pas 30 rasteve doli bajlozi për shemb çishte <laughs> kyçi ai saktë do të thënë që kanë ardhur kodë të ka kod stiërë <laughs> <laughs> profesor green bashkë me lily allen këndon këngën just be good to green tani në klubin e mjesitore është na falet 9:36 minuta që ishte pak kshop pa. e siklet shumë ishte pak e ndim e ndim që je kshop duke piskuar faqe tash në mëngjes Mi të gjitha do të thënësh nën e mirë Holda Nuk po flas far ë nuk e keni dëgjuar Amen A të thallusni me gjithë ato xeste Just be good to green all i need is a woman to be good to me I'm an easy man I'm easily pleased, and you provide me with everything that I need. Look, you know I make ends, I grind, so hold on to yours, we're spending mine. Don't you try, I never let you buy, but if I was broke, would you still be spending time? Yes. And I believe you would, would don't think peace to me to treat you with a wall street yeah talk deep if you yeah. ever sleep this went a week and i'm off mm -hmm. you wish up and enter to the torment stop but one thing is not everybody's boring what would you rather me be like i ain't gonna ever gonna change do you ever get a fear i talk about you no, people know who is gonna take sensation i ain't even get a lack but the eight lack like you don't know baby is good as I can I try and try don't we sever the my angel face is this scared with a devil inside you're good to me i ain't good to girls me i'm a bad boy so in every good girl needs hey on the speaker the way you are talking while i'm not boy and i you i said what and i ain't changing anytime soon the corner feel with me whenever i do whatever i do i come back to you See the good attracts me and the crooked attracts you. What? We all got our ways remember I spoke him of course it was being but it's all gonna change now she got me crying on flings like come trend is your my change look people know who is gonna stay straight and to treat you go on get to tonight no, no. just speak to me i'll try Yes. Ora janë 9:40 minuta jeni me klubin e mëjtesit në klab ethem 104 dhe në ekranin e Klap TV syre një ditë sa më të bukur zot mbaj. Faleminderit ieri për urimin, ndërkohë ju ftojmë Juvevajza dhe Juve Qeni 900 miqdashur që të bashkoheni në lojën e Sharadës. Undalini kemi menduar një fjalë, goca do të mundojnë ta gjejnë. Ju mund të ndihmoni në 069 20 70 222 069 20 70 222. Yes. Jemi në Vajza. Ës send fjala juaj? Po. 4 cent, 6 cent. Është një cent i madh. Varet. Varet, Ola. A mund ta bash në dorë? Mundet po. Mundam bash në dorë. Mund të bësh. Tash i di joni, dëgjoni, dëgjoni se duhet të bëjmë një kolirinë. Ëh. Nuk është një cent. O, po nuk është një cent. Materializohet në sende të ndryshme, por teknikisht edhe për të ndihmuar kam, nuk është një cent. Tash ia, është një material. E vërtetë. Është një material, është një material, po është bufs, është shumë i fortë. Është Harry Butt, Harry fort. Mund të mund të rrosi i butë se i fortë. Nuk ngrin shkrin. Uh, nuk ngrin, nuk ngrin shkrin, mund të forcohet, zbutet, po jo ngrin shkrin. Domethënë hmm. të bëheti lëngshëm e pastaj prapë pingurt, ja. Zbutet nëpër Mund të zbutet. Ja. Mu më, më zbudet në furë, po pëse jo, ja, edhe në furë, më zbudet nga nëzësia, është që po temë, po Nga nëzësia në përfura, ollëta, së që zbudet Ne pokurkojmë këto materiale Zbudet material. Material. Më, në përfura, po Ne pokurkojmë këto materiale Filon me kë Filon me kë Me kë Jo, jo, ollëta jo, <laughs> jo, jo, shumë i ja ke filluar, zbudet, për, edo, tutje, <laughs> për të të dorshë tre faqe më të utje Dhe fillon me hë Zbudet përcojt edhe Ha, qëvar? Me hë, me hë Neha, neha. Ti e fillon me ha, dëkesh. Shikova tre faqe me tuti, hirtham filloj me ha. Nuk fillon me ha. Provoj dy faqe me tuti, s'do. Ajo, kish po jam më këtu. Apo atësh dhe neve gjë. Tre faqe me tuti është me ha. Nuk fillon me ha. Atashimon se bëni kështu. Jo, jo. Nuk fillon me k, me a ose me h, gota. A fillon me g, me g. Është i material e u, nuk i japim urgjishë këtu me gënë më. Këse do ta bësh lejon gjithë fillon me g, nuk fillon me k. Nuk g edhe fillon. Është e fundi, nuk fillon me k. Jo. Jo, ashtë goma. goma. Jo, ja, nuk është okay. mendje ja, ja. ti. Po kërkojmë për një material. Mund ta kem veshjet në material të tillë? Mund ta kem po, veshjet, veshjet, veshjet po mund të kem sigurisht. Po, një material me shkëlqim. Ëh? Hm? I butë. I butësh me shkëlqim mund të jetë, mund ta bësh dhe me shkëlqim, amar mendja. Po, se ti pse po ashtu? Është materiali ku, dhe është ku do gjendur? Është kudo, është kudo, ngado të kthesh kokën e gjend. Fillon me p. Me p. Pra. Pra. Me p për pra, me ha. Po, pra. s'e ke thonë ndonjëherë që fillon me p. Cilon me G me H me Kose me a... a. Po shkova në fund të librit dhe fillonte me P. Fillon me P, po. Po L, vazhdo. PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL. Play, play. Play, play. Play. Is pleasure. Ës play, play. My plan for me. It's my plan to meet your plan. Miro ke humorves, është si material pra. Elastic. Miku don dogur. Faleminderit. The Cure kanon kan close to me tani në klubin e Mjesit. Ora është 9:43 minuta. Ju jeni me klavë fem në 104 mizdashurisë Shardio 0220 40 222 për ta shkruar në finalën që un Altini kishim rënë një ditë të banim nga vajzat por s'e mbajtëm dot.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 Durimin e gjakut, mi gjithashtu sot në orën 18 të kë World Academy of Tirana, të kë shkola World Academy of Tirana, që ndodhë të kë uh, Komune, Komune Parisi, si që një ndryshë e lajqë atje, do të këtë uh, një mundësi për duruar gjak. E gjitha në kushtet optimale të higjenës e mjekësis, që i që për gjitha ta që duan të i bashkojnë staffit dhe prinderve nga World Academy of Tirana, mund të shkojnë sot në orën 18 atje në ato ambjente e tjapin gjak në mënyrë të sigurt, Ja, po them. I dije nikë, po do të shkojë gjitha për pediatrin, edhe për uh, mm -hmm. unë nuk e di tamam se si quhet, sepse njoftimin ata e kanë bërë në anglisht vetin, ajo shkon ndërkombëtare. Mm -hmm. Kështu që shkohet në anglisht atë për që është departamenti që ka të bëjë me, me problemet e gjakut, me me fëmijët që, kan, uh, që kanë që nevoj, kanë nevojë për gjak. Për gjak janë, e kem bash, janë disa mm -hmm. kategori që që marrin gjak vazhdimisht, talasemi apo apo të tjera. Kështu që Trashë mundja në orën 18 World of Academy of Diana sot tek Komuna e Parisit. Ah, uh, kemi një të fundmin kuiz për ditën e sotme nga kta që fillojnë me T, miq dashur. Ne dalim edhe para ardhsin e gjithë fituesit që ke pasur deri tani olta pastrojë. I vani tmerrshëm është kuizi i fundit. I vani tmerrshëm. Alert i fiton dy bileta për në Sinë Plebra. Jovan, Ivani Ivani tmerrshëm thoshte Zoti Perikli për mm -hmm. fqinjin e mm. tij poshtë, por ne flasim për Ivanin Ivanit e tmerrshëm të Rusisë. Doqor okay. për sharan e tyaj është plastika plastikë gjestament. Oh, Ina fiton një lule nga bota e luleve dhe fituesit e Amstel 5 të parë uh -huh. që kanë gjetur për tekstin e kongosit Madness the Muse yes. ishte Elona, Kristi, Landi, Hilda dhe Gersy. Bravo, bravo, shoft. bravo. Faleminderit olta. Vjen në fundin me T për ditën e sotme me, me Mishdashur kemi këtë. Emri i kësaj luleje është një roman i njohur i Umberto Ecos. Oh. Emri i kësaj luleje është një roman i njohur i autorit emëndimtarit italian Umberto Eco. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. 069207222 069207222 taj për uh, ditën e sotme në klubin e mëngjesit dua që t'ju uroj një ditë fantastike përpara juve gjithve është uh, koha imi, të kujtoj se Orgesa Zaimini nis dashur të jetë mbaspak në mikrofon këtu në Krave Fem në 104 për programin e saj Music Box Yes yes yes yes yes yes po Orgesa Sot po ta, ta. po, po Qusher, pa më, pa më. është atje është gati ka në orën 9 Përshëndetje Orgesa Vingher. Kudo që ndodhesh, kam qenë se nuk po na dëgjoj, kështu që jepi një thuaje. Thuaje. Po ti qenë kam xhanë, kam xhanë. I duan. E di. Zakonisht eri i lyen atletet. E piktura. Jemi, po, jemi ka filluar një projekt tjetër. Do të bëni edhe këtë apo? Jemi pikturon, pikturon atletet ali. Jo vetëm atletet, është diçka interesante. Edhe çanta. Duhet të jenë, duhet të jenë, nuk do të jenë lükure, duhet jenë materiale. Coc, coc. Mirë, si din te jeri. Xa, e, e, po shajë ja bëre me pentagramë nota muzikore. Ërgesës po, duke qenë se ai. Si pal convers po. Pal convers të diesa. Sipas karakterit njeriu. Jan kthyer të reja. Oltos për shembull, iri çfarë do i pikturoi? Do ta mendoj. Paltinit. Oltos disa kokrra që shi. Paltinit. Antinit një mjegër. Fundja. Atë edhe me mjegër. Antinit e detajet, një babaj gjys. Ai ishte këtheti anjëse. Problemet ç'mund të bënim? me kufje. Faleminderit. Edhe muzik. Polorit. E shtojmë. Ball ball ball ball. Dhe na bënëre me. Do të mendoj avash avash Holda. Yeah. <laughs> jo, drekof. Mi duhet si fundit është Eriona ka thën trëndafilli. Fitani do të nga Corres. Ja Corres. Një krem zbutës për flokët me bajamë dhe lili. Po si si the 130 trëndafill të egër, më që ishte me trënda. Po <laughs> isha ka fka gjëra me. Edhe bajamë, bajamë dhe çfar? Deli. Deli. Ëh. Ka gjëra që sinjori mfarë bimto. E kuptoni? Mirë. <laughs> Elia vetëm që njohun është thundje. Po, këtë gjep. Mirë, a viç dashur. Avici vjen tani me you make me, kjo është fundi për uh, sot në klubin e mëngjesit. Ciao. Mirupafshim, kaloj s'bukur.